So what what's the plan then? We're we'll going to the Winchester. <laughs> Hej och välkomna ska det vara till det här första och experimentella avsnittet av Pocket Universe. En podcast vars syfte är att göra djupdykningar och snäva in fullkomligt på olika popkulturella och nördiga ämnen. Som man kan hitta på film, i böcker och i spel och så vidare. Och förutom att vi ska snacka av oss om ämnen som vi brinner för. Som förhoppningsvis leder till trevliga och intressanta diskussioner. Så är tanken med podden också att varje avsnitt ska kunna ge lyssnare någonting. Till exempel matnyttig information hanfasta råd eller tankar som kittlar fantasin. Jag heter Sofia och står bakom pixelviking.se som är främst en spelblogg med humoristisk inriktning. Och vid min sida så har jag Frankie som bland annat ritar en av nätets roligaste och nördigaste serier på IamFiggy.com Hej! Och vad är det som vi ska snöa in oss på idag, Frankie? En av mina favoritämnen. All time, förutom science fiction generellt så är det zombies, vi ska prata zombies, vi ska yes. prata om att bli biten, om att dö, att inte dö Om att försöka överleva, vart ska man gå, vad ska man inte gå, vad ska man ha på sig, är det okej, okay? hur ska vi inte prata om Nej. Men vi ska definitivt prata zombies Yes, och hur man överlever zombieapokalypsen Ja, ja. Alltså, det är ju ett jättestort ämne det här så det, vi får se hur långt det här avsnittet kommer bli, men vi har en plan och eh, det bara planerat planerat till för att brytas. Ja, Vi <här> fast inte under zombieapokalypsen. Eh, så att, eh, nej, vi ska försöka koncentrera oss på allmänt goda råd. Yeah. Eh, Och det som jag tänkte att vi skulle börja med- det är att prata lite grann om allmänna zombieegenskaper och vad som definierar en zombie. Yeah. Den gamla krigsfilosofen och strategen Sun Tzu- sa ju, know thy enemy. Så att vi, om man ska kunna bekämpa fienden- så måste man lära sig och kunna om den först. Och det tycker jag det är väl nästan en av de viktigaste- överlevnadsstrategierna egentligen. Att veta vad, vad är det som jag faktiskt- lever i. Mm. Är det... Hur blir man smittad? Biter om... Har... Alltså allt det här är så himla viktigt att ha i ryggraden. Mm. Och det är väl lite det vi ska försöka göra idag också. Att ge specifika råd om hur och vad man ska tänka på. Mm. Och det finns ju massa olika typer av zombies. Så det är ju liksom... Precis, det finns många olika typer. Och jag tror att när, när vi pratar om zombies idag så, så är det en viss typ av zombie som vi automatiskt tänker på. Men om man ser det ur ett historiskt perspektiv så började det ju eh, inom popkulturen redan på 1920-talet med zombiefilmer. Eh, och det som var, som jag kallar för pre-Romero, eh, före eh, Romeros eh, Night of the Living Dead 1968, det var en helt annan typ av zombies än den som vi tänker på- det var voodoo-zombies. Såna här som har blivit uppväckta. Äh, bl utav... Inte blås. Utan inte den riktiska, haitiska- den här man använder sig av gifter från en blåsfiskare. Och... Det kan det vara. Det är, det är lite olika. Ja. Äh, det finns en film från 1932 som heter White Zombie- som, som många tänker på som den första zombiefilmen. Det finns före den till och med. Äh, The Cabinet of Dr. Caligari från 1920- Uh, den har jag inte sett. Jag har sett White Zombie. Men um, det, det var typiska sådana här uh, zombiesarna. Uh, svarta män som är vitmålade för att se ut som lik. <laughs> väldigt politiskt inkor inkorrekta saker. Um, men de zombiesarna, de är väldigt annorlunda från de, det som vi tänker på. Som zombies, de här liksom, som, som går och bara säger. Uh, eller brains. Men det är, också, det är en väldigt intressant fråga du tar upp. För att jag tror att för vår generation så är det zombie. Den där. Uh, den där saken som släpar sig själv mm. mot dig mm. en ständig, Ständigt kommande zombin Precis. Jag tror att eh, dagens ungdom ser zombies mer som eh, Något som springer mot dig Vi har just den nya varianten som de som springer Just det, det har du rätt i Så att jag tror att det har vi en, en generationsklyfta Det har du rätt i vi, vi som är 30-somethings eh, Ja just det, det har du helt rätt i De här snabba zombiserna Åh, oh, ja, det är en helt annan fråga vad man anser ja. vara, vara, vara zombies. Men, eh, eh, ja, nej men som sagt, eh, de här, de här vodosombisarna, de är ju ganska intressanta på det sättet att de kunde prata. Eh, de kunde visa känslor, till exempel om, om det var någon som eh, brände dem med en fackla så kunde de, ah! Eh, och det är ju... Såna, då, de reaktionerna får man ju inte från de som vi kallar så. Nej, menar, en av mina övlornas till exempel mot en zombieapokalypse, eller som jag har sett i filmer, tänker, mm. varför gör inte fler det här? Ja. Prata med personen som kommer mot dig om du, du får till svar. <här> <här> <här> antagligen är den jättefull, antagligen inte jättefull utan en <här> som kommer mot dig. Så här, ställ, ledande ja. eller ställ kanske inte ledande frågor, men ställ frågor. Ja. Män som... och zombie! <här> Vad tycker du om för glas? <laughs> Vad som helst ja. Bara ge mig ett svar. Ja. Nej, bara, What's your favorite color? <laughs> det hade jag faktiskt inte ens skrivit upp under mina så här klassiska misstag. Men det är så jävla sant. Ja. Det här med varför skriker inte folk behåll att jag är inte en zombie. Jag menar hur många har inte dött bara för att de går in och bara uh, köfflar runt och har Precis. sig. Bara, jag hade också skjutit dig. Ja. Du är dum i huvudet. Ja, ja. Fan, säg något. <laughs> Gör ja, något intelligent, liksom. Gör ja. ja, något som gör att du bryter mot normen som uppenbarligen då är zombies i det här universumet. Uh, silly walk, kanske. <laughs> Why not? Ja, nej, men precis. nej, men okej. Vad mm. kan vi enas om som är egenskaper som en, en zombie ska ha, då? Ja, om vi, om, vi, om vi tar och pratar liksom bara om den typen av zombie som vi är uppvuxna mm. med så är det något som Ser ut att ruttna. Mm. Uh, den försöker ta tag och bita dig, antagligen för den vill äta dig. Mm. Uh, inte du... bara hjärna- utan även andra kroppsdelar. Ja. Jag, jag. Precis. Uh. Uh. Ja, den pratar inte. Nej, precis. Den har, <laughs> den har syn. Mm, det är så mycket vi är överens om. Jag har alltid känt att, att zombies på film och i serier och allt möjligt, de ser alldeles för bra. För deras ögon är ju vattenbaserade och borde liksom vara det som går först. Jag tycker de borde se skitdåligt. Som en mullvad. För att, för att det är jävligt sårbart med ögonen. Så jag förstår inte varför, varför zombies ser så jävla bra. Utan jag tycker de som är mer trovärdiga om vi nu ska använda det uttrycket i den här podcasten. Det är ju sådana som snarare hör. Ja. Ja, men för precis, för hur sen, jag menar okay, då har en pensionär zombie då kanske har inte <laughs> så bra. <laughs> men ja, jag håller med dig. Det är ju, men då har det kommer liksom in på den här frågan av är, är det liksom ett, ett lik som kommer mot när mm. förruttnelsen. Mm. För den är ju en, en komponent som väldigt sällan tas upp i, i media på något sätt. Jag tycker att mer zombies borde ruttna. Men allt handlar allt också om så här: vad är det för typ av magiska krafter som gör att de här kommer till liv igen? Är det, är det Guds heliga som ska döda mänskligheten med en apokalypse? Mm. Eller är det, är det ett virus? Eller vad är det som händer? Då? Från Hur mycket av den vetenskapen som vi har idag mm. kan vi ha med? Mm. Och vad ska man bortse ifrån? och det kan, kan man, det kan jag tycka är väldigt svårt att balansera i zombiefilmer. filmer. Väldigt ofta så tycker jag att de inte riktigt håller sina egna liksom, mm. det de har beslutat sig för. Så ja. ska de förutna sig, men då ska vi de förutna sig överallt. Ja. Då ska vi liksom ha till, i slutet eh, zombie som kanske bara liksom eh, lutade mot en vägg som inte kan göra någonting som är liksom, en hög mm. men, så fort, men som fortfarande kanske har, har en viss risk då eftersom du, mm. den kan fortfarande få tag och bita dig och, och smitta dig. Men mm. den, man ser väldigt sällan Zombies som är föruttnade högar. Nej, eller, eller förtorkade för den delen. Eh, om det utspelar sig i värme till exempel så borde de ju torka ut jättesnabbt. Eh, men sen är det ju också frågan det här med eh, vad är det som de jagar levande människor och ibland djur för? Jo, för att få sin föda det, det som, som håller dem igång. Eh, hjärna och, och kött och blod Är det som gör att de kan bibehålla Sin kropp och inte förutna ytterligare De kan inte läka sig själva Men de kan åtminstone stanna processen liksom, I att det, bibehålla ja. sig Jag tänker också i, i, i, i Romero är ju väldigt Jag tycker att han eh, Hans syn på zombies är väl mer att eh, zombin är en va, Ett vanedjur Som fortsätter göra det den ska göra Och att den liksom blir nerbanta till de mest besala drifterna mm. hos en människa. Mm. Och det är liksom att äta för att överleva. Du har ett exempel i Dawn of the Dead inte intermimaken då. Eh, zombies som går och shoppar. Ah, okay. För att det... Och det är liksom... Där har du ju då eh, också det som jag älskar och mer så himla mycket för, Hans. Att han lyckas använda sig av zombies i eh, en, Att diskutera samhällsproblematik. Mm. Och det... Nu har ju vi, kommer vi in på det punkt som jag har skrivit ner här. För det är just det här, här med... Zombies är väldigt tacksamma just för att kunna använda sig i att diskutera samhällsproblem. För att de, de, de har till viss del inget egentligen... De tillhör ingen klass. De, de dödar allt som kommer framför dem. De är mm. lite som en... Odiskriminerande. Ja, verkligen. Det spelar liksom ingen roll om du är vit eller svart. Eller om du har mycket pengar. För mm. att hamnar det zombies närheten av dig så kommer de ju försöka äta dig. Mm. Du kan liksom inte betala en zombie för att ber den ta typ Benny bredvid. Liksom. Det leder mig till frågan... Uh, har de luktsinne eller någon slags känsla för ifall du är... Sp spelar det någon roll ifall du har cancer eller någonting? Spelar det någon roll ifall du har en dålig hjärna? Uh, det finns faktiskt uh, filmer där de har använt sig av det. Mm. Uh, jag vet inte hur mycket man kan säga. Jag kan säga spoiler-varning ja, ja, då ja. Uh, för World War Z. Okej, okay, bra. För då är där är det faktiskt det man kommer fram till är lösningen för att man han ser liksom de här hårdena av zombies springa mot och att det liksom är människor som, som de bara liksom undviker och bara liksom går runt right okay. och, då, och det är liksom eftersom det är ju jag har ju sett filmen inte inte läst boken men det är ju baserat på alla de här intervjuerna och att han då kommer fram till att det de här individerna har gemensamt är att de alla är döende av någonting Aha. och då, ja så lägger de ihop ett och ett. Och så, så lyckas man hitta ett sätt att försöka men bekämpa. Men vad, vad spelar det för någon roll då? Ifall det är cancer och så vidare. Jag menar, zombien är redan död. Det spelar väl ingen roll vad det är för kvalitet? på Nej men jag tror att, att där har det ju ett, ett zombievirus mm. Och att det är virusets drivkraft. Är att den vill överleva. Och att um, människan eller den som har viruset. Styrs av ett virus. Mm. Så att det är lite som, vad är med, med alla typer av virus den, har, den vill ju liksom att du ska typ, vad är det, den här ormen som man kan få i benet, den vill ju att du ska blöta foten igen för att den ska kunna sprida sina ägg i vatten igen. Det, det är ju en del av liksom hur ett virus vill föras vidare. Mm, mm. Så att antagligen så har det tagit över människan på ett sånt sätt att den, den, den känner av eller märker att men här, här, här finns det inget liv för oss att ta. Okay. Här, här kan vi inte överleva så då ignorerar mm. de den och väljer någon annan istället. Okay, ja, men fattar jag. Ja, det är liksom inte grogrund för att det är inte är värt att rekrytera den Precis. personen. Assimilera den personen. Ah, jag fattar. Åh <laughs> oh, nej, vilken jobbig situation. Borg-zombies. Ja. Uh, vänta, uh. vänta. Är det inte Borg-zombies? Nej, de är inte fullt döda. De Plus är... att de assimilerar ju kunskap. Är, de ska ju göra den bästa formen av liksom, intelligens. Men mm. jag skulle inte säga att zombies är så här höjden av. <laughs> <laughs> Nej, och de har en hive mind, så de har ju en intelligens kvar och så vidare. Men det finns ju, det, finns, det här är ju också, det här stör mig faktiskt. För att jag, jag såg om eh, Night of the Living Dead nyligen, eftersom det var så skit länge sedan jag såg den. Eh, och då. Ehm, så, så lade jag märkte en sak som jag inte alls- hade kommit ihåg sedan tidigare. Och det var en form av intelligens- i det faktum att- eh, där så tog, jag tror det var typ ett-, ett eh, sån här, vad säger man? Sån här som han byter däck med. Eh, Däckjärn. Ja. Eh, och krossade en fönsterruta med. För att komma, han tog sig ett verktyg, zombisen, och eh, För att krossa en ruta. Och det är faktiskt likadant i- eh, en annan Romero-film, Dan of the Dead. Den originalet igen. Mm. <laughs> eh, Precis samma situation, det är en person som gömmer sig i en bil och då så tar zombien ett verktyg och krossar utan Det är enda tillfället som det händer i hela filmen. I båda de här filmerna så är det ett enda tillfälle. Inga andra zombies, de står där och slåss mot fönster utan att liksom göra någonting. Men, liksom bevis på intelligens där. En viss rudimentär grottmännisko men, men, men kan inte det vara... Jag vet inte hur mycket folk kollar på de meros filmer men du har ju i Day of the Dead där du har ju som en, ändå en, man kan följa intelligensen av den utvecklade intelligensen av en zombie genom de meros filmer om vi säger liksom i Day of the Dead så har vi ju Bob mm. en av mina favoritzombies. <laughs> Som, som de äh, lär att svara i telefon och sånt och visar liksom, tecken på intelligens. Mm. Och det blir ju ännu mer tydligare i Land of the Dead som är fortsättningen. Mm. I där... Sharn of the Dead så spelar kompisen Ed eh, dataspel. <laughs> Man behöver inte så mycket brains för att spela vissa spel. Mm. Uh, all right, uh, men okej okay, Vad anser du om den här Alltså nu är ju både du och jag Över 30 och uh, 20-åringar Som tycker att The shit är de här runners De snabba zombisarna Alltså för mig så har, har Night of the living dead Är en av de filmerna som jag Fortfarande har skitdålligt av att se Just för det här att du kan inte undkomma Det här som kommer emot dig Det finns i ingen. Det finns inget sätt att fly för du kan inte stanna. Det, hur du än gör så kommer de. Det är liksom inte. Det, det tar aldrig slut. Mm. De slutar aldrig. Nej. Så det är liksom en typ av hot. När de springer, det blir liksom en helt annan typ av hot. Det blir. jag menar jag, är tjock så att jag, jag skulle inte överleva <laughs> De flesta av mina överlevnadsstrategier bygger. Väldigt mycket på att de inte springer ja. För att det är mycket som är så här: Åh, <laughs> oh, fuck Att jag skulle bara, okej, okay, oh, fan, jag skjuter mig själv orkar inte längre, jag är så jävla trött Finns det någon snickers någonstans, jag vill inte mer <laughs> Alltså nu är det ju så att vi kommer ju inte få Välja vilken typ av zombie Så nu nej. blir det som det blir Men, men äh, jag personligen Håller fullständigt med det i, I den resonemanget För att jag tycker att de här släpande somna bara av sin mängd i liksom, att de kommer och fortsätter att komma, det är läskigt nog. Man behöver inte ge dem superkrafter att vara på det. Så jag, det. Det är mer att jag är irriterad på den typen av nu ska vi göra det så läskigt som vi bara kan. Vi ska göra dem snabbare, och de ska få tänder, och de ska. att det händer ja! på dem när de springer. What och lasikt, ja, Det är men... så jävla onödigt. Ja. Ja, men jag tror att. att äh, en... En av de grejerna som man förlorar när man gör det är att du får, kan liksom inte ha samma typ av granskning av fenomenet på samma sätt. För då är det, det som liksom driver hela storyn framåt är att de hela tiden måste uh, skynda sig bort från zombies. Mm. Men när du har liksom den här situationen som uppstår i Night Under Living, den här mm. människorna som Svingar samman i det här huset. Mm. Hon, först Barbara, <laughs> som ligger i kataton helt chockat tillstånd. Och så har det människors ja. försök liksom överleva. Den typen av eh, så hur det blir i en grupp, gruppdynamik. All den typen av problem. så Okej, okay, men vem ska vi offra då? Ska mm. vi offra någon? Mm. Det blir mycket eh, mer intressanta typer av grupp Mm. När man gör det. Annars blir det lätt, så här, det blir lätt sexistiskt när de springer. Tyvärr. Ja, och sen, men jag tycker också det här, som ett mänskligt experiment, om vi ska kalla det för det, eller samhällskritik, eller så vidare. Jag tycker att det är så mycket mer intressant än blod och går och action och pang-pang och explosioner. Och, eh, så därför, bara rent eh, storymässigt, så tycker jag det är mycket intressantare med den här situationen. att Hur skyddar du permanent? Mot en zombieinvasion Utav släpande zombies. För det, det, det räcker så. Så jag tror att det krävs betydligt mer av ett manus. När du har gående zombies. För att mm. där måste konversationerna vara mer än bara. Shoot the head! Yes. <laughs> typ så här, vad, vad hittar vi benzin? Alla de här grejerna. Att måste, där har du ju faktiskt situationer. Där det uppstår dödtid Och det är liksom där det intressanta händer. Mm. Mm. Det är ju det man vill få ett gott det Som händer när folk hamnar i de här situationerna. Det är, i Day of the dead så är det så himla mycket just det här militären och hur deras typ av diktatur över människorna som måste bo med dem i den här militärbasen. Mm. Hur ska, hur, hur, det är jätteintressant. Mm. Och det är läsket med zombies. Ja. Det du för två saker som är skitbra i en film istället för bara springa runt en jävla massa. Ja, men precis. Men skulle du fortfarande definiera de här springande monstren som zombies? Mm, ja, det är svårt. De är supersnabba. Jag tycker är Superstarka. Att vi, jag tyckte att muterade... Äh, <laughs> alltså det finns så många olika typer ju. Ja. Äh, och många har en benägenhet att bunta ihop dem bara och kalla dem för zombies. När man egentligen alltså, menar, bara skulle kalla dem monster. Jag skulle, jag skulle, jag skulle väl kunna se, se att i min värld de de går- att det skulle finnas någon som skulle kunna springa. Kanske en nysmittade. Mm. Äh, skulle kunna kanske Men ha mer snarare, muskelkraft. Skulle du, du inte snarare kalla dem för... Mutant, eller ja, jag, tycker, jag tycker att Peter, som vi fick en fråga på på sajten Just det. han eh, gjorde en separation av vad det är zombies och infected mm. för det är ju väldigt mycket eh, kring den här typen av springsombis som är att det är virusbaserat mm. och det är ju inte nödvändigtvis det det behöver vara när det är zombies du har ju till exempel eh, 28 dagar senare Där det, är faktiskt, det, är, det är ju inte en zombifilm egentligen. Det handlar ju om ett, ett virus som, som färdas via blodet. Det. Som gör att du blir våldsam. Ja. Och det är ju ingen som biter dig på det sättet. Det är aggression om mm. de biter dig. Mm. Och, så på så sätt så tycker jag det är en ganska bra sätt att separera det. Mm. För att någonstans så behöver man ändå kunna identifiera vad är det för orsak bakom att det finns zombies. Är det... Av virus då, eller på vilket sätt? För det är ju ingenting, det är ju det som är skillnaden. Det, varenda scenario där film har sin liksom förklaring till det. det är Den, den, den slöa nya varianten är ju att det är ett virus, och nu liksom, det är det väl ganska vedetaget att de flesta, alltså vi har ju The Walking Dead-TV-serien och serietidningen där det liksom är ett virus som alla har, mm. eller där. Och, och alla de här typerna av filmer att, att man, blir man biten så blir man zombie men det behöver ju inte nödvändigtvis vara så nej, egentligen nej. men måste man eh, som en vampyr måste man dö först och sen bli återeffekt effekt för att bli en zombie eller kan man bli en zombie ändå det verkar ju som tycker jag i alla fall om jag minns mina filmer rätt att det finns ganska många exempel på att nej du behöver inte gå igenom processen att dö utan du blir, du blir långsamt övertagen av det här ja. viruset precis Ja, det är ju återigen, där har du ju olika. Du har ju eh, The Walking Dead, där måste du dö för att bli zombie. Visst, du kan bli biten och så har viruset ihjäl dig. Mm. Ja, just det. Ja, men det är väl ja, infektionen ja. som dödar dig. Ja, just det, just det. Men sen har du ju andra där du liksom, eh, filmen World War Z där du blir biten. Och sen så Brad Pitt räknar till 12 och sen är du, sen är du turned Är det så? Ja. Okej. Okay. Fred Pitt kan räkna till 12 för övrigt Wow <laughs> För att gå tillbaka till, till Peters fråga yeah. alltså vi, vi, fick, vi nämnde det här lite grann På våra Twitter nätverk Att vi skulle spela in en, en podd Och, och det, det, vi blev bombarderade Med, med tittar- eller lyssnarfrågor Innan vi ens hade någonting att lyssna på Vilket är ju skitkul Och en som ställde då en fråga heter Peter Och han, hans fråga var så här, Det här är en ganska lång fråga Men, men jag tänkte ändå att jag skulle läsa upp den Vad är ursombin? För mig är det den långsamma, immobila, köttätande zombin. Har aldrig relaterat till brains -varianten. Och runner känns mer som en levande- eh, som ändå inte är dött av viruset eller sporerna- eller vad det nu är. Eh, jag tror min således är Romenos version i Dawn, eh, då den inte klättrar där och är eh, odöda och rör sig långsamt. Det var hans poäng. Eh, nu har ju Romero haft- klättrande zombies. Mm, det pratade vi faktiskt om medan vi värmde upp förberedde här. Precis, ja. precis i Night of the Wind Dead eh, den första 1968. Då, så barrikaderar sig det här gänget i eh, en tvåvåningsvilla på andra våningen. Och där så blir de attackerade genom fönstret av zombies. Och de zombieserna bevisligen klättrade ju. Men, men visst, i, i de Det vet du inte, det kan också vara. Gudomlig intervention bara, yes, I, I take De you. kanske inte klättade Det kanske stod en jättestor studsmatta utanför och så, <laughs> Boing <laughs> jag Hur vet du för mig Hur den bara <här> <här> <här> Maybe they can fly <här> Tänk dig att stå innanför Och titta ut genom fönstret Och se en zombie studsa upp Och fram, upp och ner <här> Utanför <här> <här> <här> <här> <här> Oh, ja, det skulle ha varit någonting nej, men, eh, Jag är inne på både ditt och Peters perspektiv Det här med liksom, runners jag, jag, jag känner inte för dem Men det kan ju vara för att jag är en gammal och liksom tycker. att, nej. Precis, att vi, jag, vi skulle inte överleva Det är, det är ett <laughs> tråkigt scenario liksom. Man måste erkänna för sig för... för dig själv, jag cyklar skit <laughs> <laughs> Men du kanske, är på, du kanske är på pendeltåget Då är du körde. Det hände mig uh... en gång, alltså inte zombieapokalyps <laughs> Men det var en gammal tans som satt mitt emot mig Och hon såg, hon såg ut som att hon skulle dö Av typet som det virus när som helst. Jag satt och fick så här: jag var keyman, jag av. Det här kommer inte hända. Men seriöst, tänk om det händer. Så vet jag, Du skrev till mig uh, att Gå till närmaste dörr, stå så nära som möjligt Hoppa av i närmaste hållplats ifall det blir turn. Och det är ju sant, man måste försöka ta sig ut Skrev jag till Ja, jag kommer ihåg det det, var så här, det fick svar från många som var är så här Är de tog... att det här inte var en dröm? Det är säker på att det inte var en dröm <laughs> okay. Men jag fick så många svar av folk som var så här Nu tar vi det här på riktigt, nu går det nära dörren ah. Till att du kommer av du vet, så här, Fick massa hjälp på Twitter liksom, Av folk som var så här, men det här, det här är inte okej okay. okay, Berätta vad som hände med ah, okay. <laughs> Ja, det var väl också under sommaren tror jag det var eh, när det var lite så här zombie scare med han. Vad var det? det var någon man som blev skjuten om och om igen och fortsatte ställa sig upp. Ooh. Det finns videoklipp. N när var, det, var det i somras nu? Ja, det, var den här sommaren, eller, nej, det var förra sommaren. Tror förra jag. Sommar, okay. ja, För men, jag tror att det var någon som var hög på eh, Någon drag liksom ah, som, okay. som polisen skjuter och han fortsätter att gå ah, upp så okay. oh, you can't kill it oh My God. <laughs> What the Men aim for the head hur svårt ska jag vara Nu har vi ju pratat lite igen om, om Zombies och vara med, och eh, vi kan ju konstatera att tyvärr, alltså det finns ju vissa gemensamma drag, men Tills man har den informationen, hur blir man infekterad och, och så vidare. Den, den här informationsspridningen kommer att bli jävligt svår. Twitter, i... Twitter. Ja, nu för, du förus... du förutsätter du att världen fortfarande fungerar som den ska. Jag, menar, om okay, det blir... jag lovar att tweeta ifall jag ser ja, tack, tack. Ja. Ja. det. Vad, vad är de tidiga varningstecknen? Ja. Det är nästa, nästa punkt på schemat här. Eh, och som sagt, det här med dudes som, som ställer sig upp, eh, blir skjutna gång på gång och, och som fortsätter att gå fram. Alltså, jag tycker inte det. Det, det kan ju lika gärna vara en terminator. Hur vet vi inte? Hur vet vi att det är en zombie? och Jag tänkte göra en jättedålig Arnold imitation men jag degar skit det hoppar rakt no, över den. nu har du sagt a, då får du får säga b. kom oh, an Nej, okej. Okay. <laughs> uh, men alltså det, det där är lite intressant för det, det dök ju upp det var nu i somras så dök det upp Två stycken separata fall som jag kommer ihåg på nyheterna. Att, att man kände liksom att oh, oh, nu är det någonting på gång. Och det ena var eh, jätteäckligt fall av eh, någon som blev överfallen av en man som ville gnaga på honom. Eh, det här blev filmat, så det finns footage på det här. Skitlebbigt alltså. Mm. Eh, sen om mannen i fråga bara var totally insane eller om han var infekterad av någonting annat. Det ska jag låta men men kanske var jättekärleksfull. <laughs> I want to bite your face You're so uh, pretty. Got them later. Alltså det var ett isolerat case men om det där uh. skulle börja hända flera gånger då skulle mm. man nog dra Men Det till är ändå sig. en ganska bra sak att ha, ha lite koll på så uta nyhetsgrejer mm, om mm. så här person attackerar någon mm. biter någon. Just, Just det här att någon Att det blir mer och mer folk som blir bitna eller Precis. mer och mer cases av någon slags virus som de har svårt att identifiera var det kommer från. Allt det här är ju varningsklockor. Exakt. Titta på nyheterna barn. Titta på nyheterna, scanna sociala medier. Um, sen var det ett annat fall uh, lite senare på sommaren och då var det <går> rapportering angående zombidubor i Ryssland. Som gick omkring som ett töcken Och liksom pickade på saker Och som bara, ja betedde sig som zombiversioner av, av duvor Det är en av mina största skräckar för ofta, äh, skräck. Zombieduvor Nej, ja. <skratt> <skratt> Nej utan eh, Djur som blir zombies ja. För visst liksom människor Men sen ska du, ska du också skydda dig mot så här, Korpar, mm. äckor, <skratt> Hundar, mm. katter mm. Motherfucking svårt ja. då, då, är, då, är det så här, då är det full body armor Typ över hela kroppen om du ens ska ta det ut. Det går ju inte. Nej, men det går inte. Du kan inte springa mm. med full body armor heller. Så det, det mm. funkar inte. Får rulla. <laughs> ja. Nej, men alltså, vi som båda är gamers har ju spelat hur många spel som helst. där det har varit zombihundar som är svinsnabba och liksom, aggressiva. Och, mm. jag menar, det är en, en mardröm. Det är bara en zombiekorre som flyger från en träkgren Du ser den inte ja. ens. Hur ofta ser man en mm. Väldigt sällan. Mm. Tänk dig en som zombie som bara ser dig går förbi och bara hur! flyger <skratt> mot din halspulsåld och infekterar men nu tänker du på kaninen från... Ja, det är lite den. Jag tror den har satt... Run away! It, it has made scars in my soul. I understand, yes. Men jag, jag bara tänker så här att... Jag menar, vi har hört såna här rapporter. Alltså, saker som... Um, Vad 17 heter den här boken nu? Zombie Survival Guide. Ja. Den har ju lite sådana här tips um, angående, det, det är som en bibel för de som vill överleva apokalypsen. Och då, då listar den ett antal sådana här vad, vad är det man ska hålla utkik efter. Den listar den här vanliga liksom, virus um, som man inte riktigt kan identifiera. Den listar folk som är aggressiva. Den listar folk som har blivit skjutna. Och den listar um, personer som saknas och allt möjligt. Såna här olika tecken som kanske du och jag skulle reagera på. Men, skulle vi verkligen reagera om det här blev en skarp situation? För att, ja, men vi hör ju ändå så jävla mycket skit och elände på nyheterna varje dag. Det skulle ta ganska lång tid och skulle behöva en ganska stor omfattning innan man reagerar. Tror inte du det? Jag, jag tror att man nog med stor sannolikhet fortfarande skulle gå till motaffären och handla bröd Fasten mm. man har, har lite så här vanlig klockor. För att, vad då? Som att det kommer hända. Men Nej. samtidigt så kanske. Och till och från när jag är ute och handlar så brukar jag titta mig runt omkring och bara, om det kommer bli zombies nu mm. var i helvete kan jag fly någonstans? Om mm. oh, men där finns en steg. Ja mm. oh, men där kan man smita in. Om oh, men det där är ett bra vapen. <laughs> så till och från, så det, jag är det, Ja, det är en av den där svår avvägning Man har vara en väldigt obehaglig person som ingen vill umgås med mm. till att vara en överlevare. Det är en väldigt tunn och morfin gräns ja, det, det där. Ja, precis. För att den galna människan som bor ute i skogen och har isolerat sig självt och har matlager för flera år framåt och så vidare. det är det, Du vill kanske inte vara den, den alltså, jag, Samtidigt vill jag vara den. Jag, just, jag och min sambo pratar väldigt mycket om när vi bygger vårt hus så ska vi såklart bygga en zombiebunker. Fast kan, kan pratar... ni får inte berätta för dem Det är ju det som Nej. är nyckeln till Nej, men, vi... men då kan ni fortfarande verka det normala paret ja. Men sen så har ni den här hemliga dörren någonstans ja. och det, Där vi har alla där våra, är... våra tv-spel och allt sånt där <laughs> Väsentligheterna och, och, först Och, och, och, och bensin och en fungerande fordon och Allt det här Det är ju en av de viktigaste grejerna Med zombies det är att du kan aldrig riktigt stanna Även om du känner dig säker så måste du ändå alltid kunna fly därifrån. Mm. Och du måste ha en liksom en, en escape route. Ja, och helst två. Gärna två, ja. Mm. Men eh, alltså, jag, jag känner ändå att som i inledningen till Shaun of the Dead till exempel så går ju, det, det sveper, alla tror att det är typ influensa eh, över landet och alla är sjuka och borta och sådär. Men Shaun går ju till jobbet som vanligt och märker ingenting. Alltså det sker inte någon media blackout. Det, det, det är liksom inte så här Mycket varningstecken som, som det ofta är på riktiga katastroffilmer Då är det liksom, det här händer, awoga, awoga mm. Nu måste du evakuera staden Ny, Nyhetssändningar där folk sitter svettiga Oftast en man då, med slipsen lite så här mm. sned Och bara, oh, oh my god, my god Och sen så bara, tschsch, ja, exakt, exakt Alltså det, det sen jag tror det kommer smyga på oss Jag tycker, jag gillar just hur Sean of the Dead börjar Jag gillar hela den här inledande fasen Vad den här typ, när det faktiskt går upp för dem. Vad vilken situation de har hamnat mm. i. Eh, när det börjar, när liksom de börjar sätter på TV och sen så, så ser de nyhetssändningarna med stay indoors. Mm. Och de sitter ut så står det någon i deras trädgård och liksom hela <laughs> grejen med vad de, de väljer för vapen och alltihopa. Ja. Det är ju väldigt roligt. Det är ju det ny skilna. Inte den, och bara okay, med den kattar. Ja. Den, Men det är liksom, det finns ändå någon slags ja, genkännande där i för att du skulle ju. Vi ju svenskar, vi har inte vapen på samma sätt som man har i USA. Vi kan ju ta våran shotgun och bara, nu jävlar. Sen det blir så här: okej fan, jag har en cykelpump och en matkniv mm. Ja, då kan man kanske tejpa fast matkniven på cykelpumpen. För då har du ett lite längre vapen liksom. Okay, okay. Så man får vara kreativ, det är viktigt att vara kreativ. Ja, oh, MacGyver. Mm, -hmm. MacGyver Ett zombieavsnitt med MacGyver hade jag faktiskt... Åh, det hade jag velat se... Jag älskade MacGyver som barn Jag brukade leka MacGyver, det var en jättetråkig lek Men det är du... nu, sidetrack side Ja, sidetrack side <laughs> uh, Okej, okay. nej men alltså, jag, som sagt, jag tror att vi kommer reagera För sent och då, är det, då kommer vi stöta på sådana här problem Som att till exempel um, Om man är i en stad och vill ta sig därifrån Alla vägar kommer vara igenkloggade med folk uh, Det kommer vara svårt att ta sig ifrån Vissa ställen mm. Och dit man vill så att, man vill ju vara tidigt ute men jag tror att det, blir, det är svårt eh, att kunna vara det. Om man inte ska bli som sagt den här paranoida snubben som bor i skogen. Men om, om, alltså, om man ska ta eh, film och tv-serier som någon slags manual så är det ju jättebra att hamna i koma. Då överlever du <här> jättemycket längre än alla andra <här> gör. Så eh, kör motorcykel utan hjälmar, kids. Ja. ja. Om eventuellt det är i koma så vaknar ni upp och säger att allting klart kan ni ta en häst därifrån rida därifrån. Skitbra. Perfekt. Det är väl... <laughs> Resident Evil Mila Janowicz mm. Janowicz jag vet inte ja, hon, hon är ju i koma Och sen har vi ju inledningen på The Walking Dead Han blir skjuten i huvudet och mm. ligger i koma Medan mm. allting händer mm. Och sen har vi också 28 dagar senare Han ligger i sjukhus och går ut Det är, Viruset är i full gång yes. Så att, som sagt Sjukhusvissa kan vara bra det, ja, precis. Du kommer ut när redan allt det där initiala kaoset har lagt sig. Det är det du tänker. Mm. som 28 dagar senare, gå in i övergiven stad. Och... Men vi tror att, att äh, ett stort äh, problem är ju faktiskt andra människor. Ja. För att visst, zombies de kommer bita dig. Mm. Men människor som ska försöka överleva precis. blir vicious. Absolut. Jag tror att du får väldigt mycket dödsfall som är folk som blir nedtrampade. Ja, visst. Människor som har blivit dödade bara för att över mat, vatten, alla de grejerna. Så att om man undviker första stadien när liksom utrensningen av idrätt när det händer, så tror jag faktiskt att man har en lite större chans att överleva. Nu känner jag i och för sig att, att låsa in sig i den där jordkällan tillsammans med mat och trevliga tv-spel i ett par veckor är ett föredrag framför men, men Jag vet inte, jag har what? aldrig varit i koma, det är kanske är jättetrevligt. Ja, i och för sig, en lång lång tuppling. Jag känner bara att det finns mer risker med att försöka hamna i en koma <laughs> vid vi eventuell hoppas att det ska vara vid när någon slags utbrott sker ja. än att låsa in sig och spela tv-spel. Ja, sant. Ja. Ska vi gå vidare kanske? Ja, generella regler för överlevnad är vår nästa punkt. Uh, nu har vi ju redan varit in och, och, och sniffat på det ämnet- men uh, vad va anser du vara de viktigaste råden? Alltså, uh, jag tog upp det tidigare men jag tycker att det är tål att upprepas. Uh, ha, försök identifiera vad det är för typ av fiende du har. Mm. Uh, nu har vi ju, uh, just när man säger zombie så finns det ju som sagt springande, gående- hur smittar de, hur snabbt går smittan- mm. uh, Vad har de för så, all typ av information? Var, var ska man skjuta dem? Ska man skjuta dem? Hur reagerar de på ljud? All den här typen typ av vetenskaplig forskning som man kan försöka, empirisk undersökning som man kan ha mm. på zombies är extremt viktigt ja. för att överleva uh, Där tänkte jag dra ett exempel, till exempel i World War Z då, för att ta den filmen som ett exempel. Den, jag var faktiskt chockad över att den var så pass bra som den var. För att jag trodde ja, det jag dissade den totalt total på grund ja. av dålig trailer och Brad Pitt. Men ja, ja, men det, det, den, är, den är som bäst i början. Mm. Eh, och det, då är det liksom i situation där de eh, är i en bilkö och eh, vad är det, de har gjort någon slags barrikad, så de här att pressa sig igenom. Mm. Och hur man, de sitter, Den här kärnfamiljen då, sitter i en bil och så får man se folk som springer sig här förbi. Mm. Och han, jag vet inte vad folk vet om filmen, med Brad Pitt är någon slags forskare som är jättebra på just den här typen av virusspridning. Så han har mm. någon slags expertkunskap här. Mm. Men han, de, han inser att nej, nej, nej, vi överger eh, vår bil, vi måste ta oss härifrån. Mm. Och så, så är det de tar sig ur bilen och så kommer det en zombie som biter människan i bilen bredvid- och han springer med sitt barn över axeln- vänder sig om och så ser man hur han räknar. En, två, tre- och då han kommer till tolv- för då ser han liksom att okay, det tar tolv sekunder från Bett- till att du också är- en smittospridare. Ah, okay. Och det är återkommer senare- när han ska de är i ett hus- mm. Och de ska bli upplockade av helikopter- och för militären behöver honom för han och expertisen. Så han, de har liksom redan extra behov av att rädda hela hans familj. Då. Mm. Men då ska de överleva på taket. Och då eh, hamnar han i en situation- där han får en zombie över sig- eh, och slåss han, har kniv och liksom såhär, eh, gjort rustning av tidningar- på sina armar, vilket jag vill återkomma till senare. Men... Han får, det kommer ett barn som skjuter som i bakhuvudet Och han får blod över sig och Det är ingen bra idé och så han, Det första han gör när han kommer ut på taket Där hans familj står Han springer upp till huskanten ja. Och börjar räkna en två tre För att han vet ah. Att jag måste hoppa ja. Det första jag gör ja medan jag har kvar mitt med medvetande för han antar att man borde ju känna av det liksom. Ja. och jag, jag gillade liksom den typen av snabbtänkthet och den typen av kreativitet som den karaktären äh, återspelade i, i filmen och det var det som jag gillade mest med den, just att äh, det här snabba tänket okej okay, men hur ska, hur ska jag ta mig i den här situationen, vad behöver jag göra och, försöka, och det är just därför det är viktigt att kunna identifiera vad man ska kunna göra liksom, vad man Vilken typ av smittade? Ja, precis. Mm. Men hur ska man få tillförlitlig sån information? Det känner jag är ett jätteproblem. Eh, I och med att rykten sprids och det kan vara felaktig mm. information. Om man inte har förstahands empirisk information. Vilket man kanske inte heller vill ha. Nej, men precis. Menar, i, I den här filmen då så var det ju, och boken, så är det ju tydligen en forskare. Mm. Eh, Likaså i I Am Legend. Det är ju liksom han som driver, Will Smiths karaktär, som mm. driver forskningen. Um, I Walking Dead-serien så har vi De här som är, har ett helt labb När de experimenterar på uh, Zombies också Så att jag menar, kunskap, knowledge is power Så är det ju uh, Men hur sjutton ska man få tillgång till den Tillförlitlig informationen, det känner jag liksom ja, men kan man kan väl lära folk att viktigt det är att mm. <laughs> <laughs> Ja, det är allmänt goda råd för livet ja. men <laughs> nej men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte men jag tror att man får väl ta all information med en nypa uh, vissa saker får man väl helt enkelt, man får väl gå på magkänsla där tror jag, vissa saker kan man liksom så här försöka utesluta med hjälp av sin egen grundläggande kunskap, mm, tycker jag. Mm. Nej, men jag bara känner sådana här saker. En, eh, det första jag tänker på i en sån här situation är faktiskt det här med vatten. För du överlever inte särskilt långt mm. utan eh, rent vatten. Och hur, hur vet du att vattnet inte är finkterat? Hur vet du att de eh, metoderna som du kanske... Det är en sån här grej som jag känner inför zombieöverlevande, hur man ska göra sig själv värdefull. Eh, är en kunskap som är bra att ha. Just hur renar du vatten? Men hur vet du att den metoden som du har valt faktiskt är foolproof? Mm utan att experimentera på en stackars käkel. Alltså det gör du ju inte, utan du måste vänta tills du har empirisk information. Men, kan, men där, kan, ja, det beror ju på vilken typ av smitta det. Mm. Men nu menar har ett mikroskop så är det ju då kan du göra ganska mycket undersökningar genom att rena vattnet och se vilka typ av mikrober som finns kvar mm. i vattnet och sådär. Mm. Nej, men jag, jag känner att det, det, det är svårt, som sagt, att, att känna sig säker på informationen. Jag skulle bli så sjukt paranoid i en sån situation. Jag skulle bara dricka eh, buteljerat vatten sen innan eh, smittan och så vidare. och den, Det kommer ta slut fort. Så ja. att... jag tänker, men jag tänker också så här: reningstabletter är nog någonting som är bra att bunkra Den här typen av. Ja, men hur du vet du att de, tablet... hur ja. vet att de funkar? Det är det som är grejen. Ja, men jag tror nog att. I en situation där Allt vatten, dricksvatten är slut Så behöver du Ta risken mm. För att antingen dör du Eller så blir du infekterad men du, Och det är väl det som är, det är skitjobbigt Men vad vill du hellre, vill du hellre göra mm. Vill du bli infekterad Eller vill du dö mm. För att det är ju den typen kan av jag börja dricka <laughs> Det är ju jätteåtersuktande Har jag Jaha. hört Mm. så so fluid, så. So. Mm. <laughs> Nej, ja. Men det är väl det som är liksom eh, mycket av det som blir hårdraget just i en zombieapokalyps. Mm. Det är, okej okay, men vad, vill du göra det här eller vill du dö? Mm. För att det är ju de typen av scenarion man hamnar i. Och, så här, vill du skjuta din sambo i huvudet eller vill du dö? Vill du eh, döda ditt barn eller vill du dö? För att det blir, det blir ju det som gör det, blir intressant så blir den här hårda väggen. Du, du kommer dö. Mm eller liksom, vad, vad, vad väljer du att göra för att i slutändan för det du försöker göra är förlänga ditt liv när slutar du göra det och vad är det, vad är det för några saker som eh, du kan bli utsatt för när du inte vill göra det längre mm. vad går dina gränser det är svårt, man vet ju inte det för, förrän man hamnar i situationen Nej, och sen tänker jag också att jag vill ju göra allt jag kan för att inte hamna i den situationen till att börja med att jag har en plan A, B, C, D, E Eh, och att eh, om då Sak ett skiter sig så, så kan jag göra Någonting annat, att jag slipper stå inför det här eh, Flipper coin liksom, mm. eh, Mellan två stycken dåliga val Jag vill inte hamna i den situationen Och då är det som sagt In information tråkig film du är med Nej Sofia Jag vet inte Plan A funkar ja. inte Sitter Nej. och planerar, men det var då Vi, ska, Nej, vi försöker inte göra rolig en rolig zombiefilm vi försöker bara överleva. <laughs> ja, men och det är ju en annan sån här regel för överlevnad. Min, min eh, stora grej som jag tänker eh, om det här händer, eh, Idka, det är försiktighet. Eh, det är många som tänker så här runt, vad ska, jag, vad ska jag ha för vapen och hur ska jag göra det? och så här. Nej, du ska undvika zombies till varje pris, du ska smyga runt dem det som jag tycker är det tråkigaste i världen är sån här jävla smyga, krypa-spel men i verkligheten det är precis det jag skulle göra jag skulle, skulle försöka få dem att aldrig ens upptäcka att jag är där och gå runt dem Eh, vilket tar massa tid, men då är min chans för överlevnad större. Så men du har inget jobb att gå till, så att du har Nej. ju ganska mycket tid på dig att Exakt, det att dem Det är det enda du har kvar i ja. tid. Eh, och sen så är det ju det, det, som, det som gör depressande som gör att man inte kan ligga på sin mage och, och kura i veckor. Eh, för så kommer att överleva dig ändå det är ju det, det är faktum att du måste ha proviant. Mm. Det är det som är, är tids, den tickande klockan i, i det scenariot. Men, men fortfarande undvika zombies. Jag tror att det tror jag är någonting. Men det är så himla lätt att man bara. Ja, men jag är jättebra på den här typen av mm. vapen och jag tror att det är lätt att man glömmer bort just att. Vad då? Nu tänk. Alltså som 28 dagar senare. Men har du proviant och kan hålla det jämnt? Då är det sweet. Vänta, 28 De, de dör ju. Ja, eller så gör de det inte. Det är ju också en ja. grej att, att det finns ju de här zombierna som nej de står där för evigt. De, de har någon slags energikälla som vi inte känner till. variant av stålmannen de får. Ja, <laughs> ja men, nej, men så här, de kommer eh, att överleva dig. Liksom. Du kan inte vänta ut dem. utan Om du är på ett ställe som är totalt omringat av zombis då måste du försöka ta dig därifrån för att det är en farlig situation. Du kan inte vänta ut dem. Man kan inte Aha. lita på, på vädrets makt eller någonting annat. eller att de ska, ja, Igen, det är ju sån här empirisk information som man kanske så torkar dem ut med tiden. Vem vet? Ja. Men, men det, det känner jag är en typisk en här, faktiskt ett sån här klassiskt misstag. Att folk tror att de ska kunna barrikadera sig någonstans och vänta ut det. Jag tror att också en viktigt överlevnadstips är vem ska man ha med sig? Mm. För att visst det kan väl faktiskt vara så att man är själv, men Är väl att du känner folk Eller att du bor med någon Du har folk runt omkring dig Liksom ett nät Nätverk Vilka vill du ha med dig Vilka skulle vara en risk för gruppen mm. Vilken typ av beteenden har dina vänner Som du absolut inte vill ha med i gruppen mm. alltså, Jag menar det kan vara en skittrevlig superkompis Men du <laughs> kanske inte vill att personen ska sitta där Och bara få svettningar av brist på alkohol i bunken ja, ja. Det är viktigt att, att välja sina, sitt nätverk rätt När det kommer till överlevnad Håller helt och håll med. Vi ska gå in på det faktiskt lite senare. Jag tänkte bara fråga dig först. Eh, vad tror du angående de här reglerna som listades i Zombieland till exempel? Jag tror att de är inte bara bra regler för Zombieland. Jag tror att de är bra livsregler. Jag menar eh, cardio. Ja. <laughs> It's good for you. Cardio, cardio, cardio. Jag tror att det var därför jag gillar den filmen så mycket just att det var Att du fick de här reglerna och de ändå återknyter till dem. Mm. Mer än en gång i filmen. För att ibland kan det vara så här att de bara. Äh, det här är en grej. Och sen bara här, okay, okej nu då? Aldrig igen. Ja, eller ja. som är typ Doctor Who. Vissa <laughs> mm. bara, This was rules, why are you breaking your own rules? <laughs> ja, men vad har vi mer? Vi har double tap. Att man ska skjuta två gånger. Mm. Vi har att man ska vara paranoid och kolla baksätet. Vad var det okay. mer? Jag kommer inte ihåg det mer. Nej. Men, men killen är ju allmänt paranoid Och det, det känner jag är en jävligt bra egenskap att ha Jag tror att, att, att, att, att Om du inte är paranoid Så blir du nog det Om du lyckas överleva För att man hamnar ändå i situationer mm. Som gör att man blir mer paranoid Under en sån här apokalyps mm. Du kommer ju inte öppna dörren för att någon knackar på sig. Släpp nej det är någon här för jag vill liv, För det kan ju också vara det där som försöker sno din, dina grejer. precis Och alltså som kvinna så är det ännu... Alltså, ju, ju fan det skiten mm. att vara kvinna under en apokalyps? Men hur fan ännu... Alltså, bara hotet från att bli våldtagen är ju extremt. Åh, oh, mm. jag vill inte ens tänka på det. Mm. Så jävla jobbigt! <laughs> uh, en grej som jag har tänkt på, det är att man... Folk som är lite slarviga av sig och, och inte har koll på sina grejer mm. de kan stryka med bara av det faktum att de slarvar bort den här livsviktiga kniven. De kan ha hjälp eller... dig. De kan ha hjälp. dig. Äh, bara glöm... låser du den? Oh. Ah. Exakt, exakt. Det här liksom inte, inte ha koll på saker och ting. Om man sätter upp ett antal regler inom en grupp till exempel och så är det någon som Ja, bara lallar omkring och inte, inte följer de där reglerna. Jag kan ju säga som tips för folk som har svårt att minnas saker att ett bra sätt att komma ihåg saker är att aktivera mer än ett av sina du det, du har sinnen. Så lukt och hörsel och syn. och sådär. Så att har du svårt att minnas så till exempel ska du gå och handla. Så kan du testa genom att försöka memorera eh, Din shoppinglista Och samtidigt kanske göra, ett, göra ljud Säger det högt Eller att du har någonting i fickan som du tar på Så att du känner det Det gör det lättare att komma ihåg Det finns ju faktiskt också det finns ju också jättemycket böcker mm. På hur man blir bättre på att minnas För det är faktiskt någonting man kan träna upp Så är du medveten om att du är skitdålig på att komma ihåg saker Då behöver du faktiskt träna på det här ja. om, om du vill överleva Om du inte vill bli lämnad ja. Så kan det vara bra att tänka på Ha koll på vad din handduk är. Ja, som man säger i liftarens guide. Ja. Eh, vi har pratat om försiktighet, tålamod och förberedelse, strategi, planering. Eh, att aldrig gå ensam tycker jag är en jävligt bra regel. Eh, jag ser allt för ofta det här scenariot att, att folk har ett vagt mål som de ska röra sig mot. Och sen så är det någonting som sker och då delar sig ett team på sig att någon springer iväg själv det är ju så jävla korkat för det betyder att den personen inte kommer tillbaka kanske, överhuvudtaget för att den är död eller för att den har fastnat någonstans och då måste de andra rädda så då blir det ytterligare ett uppdrag som man måste utföra som mm. för en bort ifrån det som var det faktiska målet från början eh, så att det, det skulle jag insistera på med mitt team att vi, det, det besätter vi upp från början aldrig ah, gå jag menar, har ju betydligt större chans att se ett hot komma emot dig om du är mer än en. Mm. Du har liksom ändå. Vi har, vi har inte ögon i nacken. Det finns liksom eh, områden där vi inte kan se saker komma emot oss. Mm. Eh, det, där tror jag också det är viktigt att tänka på: eh, underskatta aldrig eh, en zombie. För att även om det är en gåzombie eller det är någon zombie som bara sitter ner, du ska inte. Ta onödiga risker Och gå nära eller göra någonting I närheten av det Det är ju undvikten som är viktigt Jag tror att, att många Kan ryka med bara av att man bara, Men Det där är bara ett lik Och så är det är ett zombie som sitter där Och mm. sen så bara bett i hälsenan Såklart Så att, du kommer nära ja. så att det kommer lite in i det här som jag känner När man spelar Dead Space Ja Stampa på alla liken. Ja. <laughs> det är, här, är det ett lik så var jag inte säker på att det är en död person- utan det kan allting är en potentiell fiende. Mm. Just det. Så ha koll på alltihopa. Koll på var på mer allt. koll. Ja. Um, det finns ju faktiskt kurser som man kan gå numera- i det här med zombieöverlevnad. Bland annat så läste jag en artikel här om häromdagen- som handlar om att man numera på University of California- kan få högskolepoäng <laughs> om man går en kurs i zombieöverlevnad- Pretty nice. um, jag tog och passade på att prata med en kille som har gått på en sån här kurs här i Sverige. Uh, arrangerad av ABF i zombieöverlevnad. Andreas Hiro Karlsson från den populära spelbloggen Gaminggrannar gick en sån kurs och uh, delade med sig av sina tre bästa tips som han tog med sig från den här kursen. Vad var de tre tipsen, Andreas? Ja, yes, man kan säga att de här tre tipsen har delat upp på tre olika. Eh, nivåer. Vi börjar med det praktiska tipset. Eh, den här kursen med, med zombieöverlevnadstema är ju egentligen en överlevnadskurs med ett lite roligt eh, tema där med, med zombisarna i bakhuvudet hela tiden. Eh, och det praktiska tipset är väl att om man nu vill förbereda sig mot en sån här äh, eventuell katastrof så bör man ju kanske ja, i alla fall intressera sig för lite frilufts, frilufts säger man? Friluftsliv. Ja. Skogsmulle och annat. Ja precis. Eh, vår kursledare var en liten sån skogsmulle. <laughs> eh, så han var mycket ute i naturen. Han, han, han berättade hur han och hans kompis tog en kajak. De typ såg en, en ö någonstans och bara dit. Vi tar oss lite ut så ser vi hur länge vi klarar oss den här gången. Mm. Och, ja, de behövde liksom äta det de kunde få tag i. Fiska lite. Veta vilka bär och svampar som man kan äta. Och det är väl ganska bra överlag att kunna ha i livet den vetskapen av vad som händer. Alltså mm. ser jag att det springer zombier ute på gatan, det kan ju kanske vara bra att veta att det finns en ö jag kan fly till och, och ja, klara mig på det som ön har. Och, eller en holme eller liksom bara mm. så att man har vatten emellan zombies. Det, det känns tryggt på något sätt. Mm. Det är det, väl allmänna goda råd för, för vilken typ av apokalyps som helst Ja Och det, det var ju lite så den här kursen var också Det är ju en överlevnadskurs Men det var lite roligare När man hade zombisarna och hela tiden Iscensättat sig mm. Så det, det kanske var ett tråkigt tips Men det är ett bra tips Och jag har inte anammat det själv tyvärr För att jag, jag är ingen friluftsmänniska <laughs> och, och du har inte spanat in någon ö heller Som du Nej. ska men, men det kommer väl <laughs> Du får klämma den fort, vet du. Ja, sätta en lite flagga med ett ja, A på. Det här är min Andrea Andreas ö. Precis. Eh, tips nummer två, som är betydligt bättre. Eh, en av våra läxor var ju såklart att eh, se vad en eventuellt eh, ryggsäck med, med förnödenheter kan innehålla. Ah. Eh, där fick vi ju göra den ultimata ryggsäcken då. Kanske med dynamo, dynamofiklampor och sån här... Vi fick prova att äta sådana här kex från militären. Du vet, de har bara tillverkningsdatum men inga bäst föredatum. Ah. Och, och det kan ju vara lite extremt kanske som en, en vanlig svensson och, och packa ihop en sån ryggsäck och ha där hemma i garderoben och så kommer, kommer farmor och rösa på och undrar varför du har en stor machete i... <här> Så det, det, kanske, det kanske är lite extremt. Men, mm. å, återigen, min kursledare, ja, jag gillar Ilan, han, han, var, han var jäkligt bra på att göra det han gjorde. Mm. Och han, han visade, så fort han åkte någonstans, eh, in, tänk inte till jobbet eller till skolan eller så här, men skulle han kanske utomlands, skulle han ta bussen till, ja, återigen, farmor eh, några mil borta så hade han alltid med sitt lilla metallskrin, eh, eller vad ska man säga, lite större än en snusdosa. Mm. I den här så hade han nål och tråd. Han hade eh, såna här tabletter som man gör rent vatten med. Han hade ett litet tändstål. Han hade fiskelina och krok. Eh, tamponger. För tamponger är fruktansvärt mycket bomull på väldigt liten plats. Okay, som du kan ha till sår. Du kan ha det för att tända med. och ah, Nål och tråden är ju att, att skulle det hända någonting så du kan ju sy ihop byxorna till ett shelter eller liksom man, det är ju fantasin som stoppar lite vad man vill ha med sig men, ja. men, men det här är ett ganska bra tips för alla För att en snusdosa kan ju nästan alla ha med sig överallt mm. Alltså i jackfickan, i, i, i handväskan, i ryggsäcken För att skulle man åka på en bussresa till, vad vet jag, Ullared Bussen kör av vägen, alla dör förutom du Men du har brutit ett ben och din mobil är trasig. Då kan du, även om det tar fem dagar för hjälpen att komma, så du har vattenrengöringstabletter, eh, du har möjlighet att sy ihop någonting om du kan krabla runt där lite, du kan göra upp eld med tändstålet, alltså du kommer ju klara dig de här 72 timmarna du kanske behöver mm. innan, innan hjälpen är där. Så jag mm. har ju inte tyvärr gjort det här själv heller, men... <laughs> gud han besviken han måste vara på dig. Ja jag hoppas han inte lyssnar på det. Här Nej, precis. <laughs> Men jag, jag, det, det, när han visar det där lilla skrinet så visar han hur lätt det är Att egentligen vara beredd på det o, otänkbara. Mm, det är lite scout mm. så här alltid redo. Ja, och jag tror man han sa någonting för de här 72 timmarna nu när jag sa det så vill jag minnas att han jag tror det var det han räknade med att klara sig på det här för mm. Vatten klarar man sig inte på i månader utan det är bara någon dag man... Men i värsta fall så får du ju hela vatten i skrinet och lägga en sån här rengöringstabletter och det, det köper man väl i vilken vildmarksbutik som helst liksom. Mm. Så kan du så kan du packa den där jätterisväskan hemma med marcheten och allting och, och ha sån tabletter i också. Mm. Sen är jag sjukt paranoid när det gäller vatten. Jag tror, liksom, jag litar inte på de där tabletterna för fem öre, men det, det är en helt annan historia. <laughs> ja, det, det är så här mentalt bra att dricka sånt vatten med, med sådana tabletter i bara för att mm. man, man tror att det är bra. Ja, exakt. Nej, men så här, tip, tips två. En Swiss Army Knife i burkform, alltså. Ja, en, en Swiss Army Knife kan ju kanske vara bra om man får med en sån också. Om man har... Ja, precis. Sorry. Vad skulle MacGyver sagt om vi inte hade haft med det? det <laughs> ja, han behöver inte det. Han, ja. han, han behöver bara med och typ. Ja, ungefär. Och det får man ju plötsligt som låda, så... <laughs> Okej, tips tre. Ja, precis. Vi, har, vi har haft ett praktiskt tips att man kanske ska öva lite själv och sådär. Eh, och så nödutrustningen eller den lilla burken, det är, vad man, det är väldigt praktiskt tips också. Mm. Eh, men sen, det som man inte kan träna på som kanske kan vara det som är mest skrämmande är ju hur hanterar andra människor den här situationen? Och återigen, du kanske sitter beredd där med din, med din väska, med din machete och du, du sitter och hoppas på att du vaknar varje dag och hoppas att det springer zombies där utanför. Men det finns ju människor runt om som absolut inte kan tänka sig att, att det här ska hända. Eller att det ska börja... Alltså det kan ju slå ner meteorit där utanför medan vi sitter och spelar in och, och det är kaos och det brinner. Och, eh, men vi märkte ju det att i den här, vi var 15 personer ungefär så gick den här, gick den här kursen. Mm. Och vi alla, fem, vi var 15 Väldigt olika invi, individer uh, Jag och min kompis Kalle Var ju där som uh, Vi var ju zombieslayers i våra egna ögon vi, <skratt> Ja men vi var ju men sen hade vi filmnördarna, de, det var ett gäng på fyra, fyra medelåldersmän som bara kollade på film hela tiden. Nej, är det allvar? Ja Ja, är allvar. Underbart, underbart. <laughs> och de var ju där för att de älskade zombies och skräck. Och sen mm. hade vi en liten, en liten taneg tjej som gick på universitetet och hon var livrädd för zombies och fåglar. Så det värsta hon kunde tänka sig var att det skulle komma zombiefåglar då, såklart. Just det. Och sen hade vi någon vildmarksnisse som han hade ju redan bestämt sig för att han, om det här händer så han har en stuga upp i Norge han drar direkt till. För att, det är ju klart att zombies de blir långsamma i kyla och så här. Och, ja. Men på den här lilla gruppen på 15 pers så vi var så fruktansvärt olika. Och så fort vi skulle ta beslut då för att kursledaren återigen var han var bra. Eh, och det var ju så här ja, men nu händer det här och det här nu vi måste bestämma oss. Vad gör vi nu? Och det blev ju osämja och, och, Men min idé, det är klart att min idé är bäst Det är jag som säger min idé Varför skulle jag inte tycka min idé är bäst Eftersom att det är jag som säger den mm. Så det är väl inte mer Man kanske inte kallar det tips Utan det är väl en tankeställare Inför en sån här situation Att vara beredd på att folk kommer att ha Extrema åsikter Och att, att man kommer inte vara överens Så man kanske ska ha en liten backup plan längst bak huvudet. Vem ska jag kontakta om någonting händer? Vem, vem ska jag lita på? Och framförallt, om jag hamnar i en grupp med okända människor, hur, liksom, hur kommer jag agera agera? Ja, det är omöjligt att säga förrän man är i den situationen. Mm. Men kommer du vara ledaren? Kommer du vara den som bara följer efter och svansar efter ledaren? Eller kommer du kommer du göra uppror och liksom se till att ledaren blir utkastad till de här zombisarna eller vad? Ja, det, det, det, tipset är väl att kanske sätta sig in i situationen, det, det är bara att sätta sig in i en diskussion med sina närmsta vänner och se vad, vad ja, men om, om vi, om vi är här och nu behöver springa till ett skydd, vad gör vi? Sticker vi till, som här i till exempel, sticker vi till slottet, sticker vi till vattentornet, sticker vi till Ica-butiken, alla kommer att ha olika åsikter där direkt. Mm. Så det är ja, mer en tankeställare än ett tips kanske Men det. det svåraste av de här tre grejerna Att faktiskt ha koll på inför nödsituationen mm, Precis, och nog så viktigt för överlevnad också ah, Ja gud ja Och sen vi, vi kollar på lite filmer och grejer Och så här, och det är så här. ska man låta en komma in som påstår sig ha vapen på sig Men då kommer ju den här personen äta mat Och kommer det vara värt att ha, ja ah, Det är pros och cons med allting Ja visst det, är det. Ja, Det som Andreas sa här precis var ju att det är viktigt med eh, ditt team. Vilka teammedlemmar du väljer. Vilka personer du väljer att spendera på stoppakalypsen med. Ja, jag tror att frågan eh, för resten av ditt liv som många äkta par har, har ändå tänkt igenom bli få en helt ny innebörd. Mm. Vill du vara gift med de här personerna som du är umgås med? Liksom? Men nu, Menar du att du, du skiter i adressen, att, att fakturera in det där när du väljer din partner? Du menar att det är inte det som du väljer din partner för utan du går på andra kriterier? Uh, alltså, nu har jag haft sån himla tur med <här> mitt val av partner för vi har båda varit så. har <här> Han har utvecklat sina kunskaper inom zombieöverlevnad. Jag har mina. Så vi kompletterar varandra väldigt bra. I'm so jealous. Om jag går på en dejt, då måste jag ju fråga. Vad har du för strategi för... Jag menar, det är en jättebra galningsmåga. Så ja, såklart. Hur menar ser de, alltså, hur ser de ut? Vid Zombie den? what? Bara. You're nothing for me. Nej. No. Nej men, det, jag tror att eh, när vi kom till den delen av vårt förhållande eller i inledning, inledningsfasen så var det verkligen så här. Vi där med skulle jag göra så här, du vet, medan man går på film. Mm. Hahaha. <laughs> um, but serious. <laughs> but seriously, <laughs> I would do this. Bara, ja, ja Och båda två var såna på, ja, sk Alltså, skjut mig. <laughs> ja, fast jag menar allvar. Skjut mig. Ja. Det, är så, så vi har, det var en del av liksom, hur vi benar ut vårt förhållande. Det, var, det liksom, låter att... så romantiskt. <laughs> oh ja, för, för, för oss var det. I det här, här syftet så kanske det ses som romantiskt Jag vet att mina, mina föräldrar ser väldigt konstigt på hur vårt förhållande ser ut. <laughs> Okay, ja, men förutom din sambo om du skulle få välja ett absolut dream team, alltså om vi skiter nu i det faktum att du förmodligen bara kommer bli ihop buntad med ett antal personer ja. som råkade överleva om du, om du fick välja om du kunde rekrytera redan nu och bestämma dig vad skulle du välja då? Alltså jag har jag är väldigt bra på skytte till exempel jag är, är ganska händer när kommer till kreativa saker och sådär. Eh, min sambo har eh, smart och eh, har lärt sig att bumpen <laughs> eh, Och han har liksom andra kompetenser. Så det, jag, det vi båda skulle behöva, det är någon som är stark eh, och kan springa. Mm. Vi båda inte. Mm. I någon slags form att Gör någon slags fysiskt krävande. Ni behöver en tank. Man ja, då. och det var lite. John Hodgkins hade en uh, stor uppgift som heter Ragnarök, som finns på Netflix. Mm. Uh, där han pratar om att han började kolla på sport just för att han behöver lära känna någon som är stor och stark. Och de flesta. Uh, Typ av sportguys. Mm. För att kunna bli vän med dem- så måste man kunna relatera på något sätt. Så att han liksom lärde sig- eller kollade på American football och sånt där- för att ha någonting att prata med dem om. För att lära känna sig sin egen tank. Ah. Man behöver en tank. Man behöver någon som kan vara- den som orkar lyfta, bära- göra de här grejerna, de här fysiska grejerna- som faktiskt också krävs. Kötthuvudet. Ja. Mm. Undvika brukar jag göra. Alltså, det finns ju folk- som, som jag gillar, men jag menar... Jag skulle liksom inte lägga några planer till att försöka rädda en människa som jag känner som jobbar som dödgrävare. Eller mm. jobb, alltså jobbar <laughs> på sjukhus. Även om det kan vara bra liksom, om de har läkarkunskaper, Men de kommer också dit först. Mm. Zombies. Okej, mm. så du det, det ah, okay, ska inte ha med en doktor i det, ditt är, hand, alltså Det är det som är problemet. För att du vill ju ändå ha... Egentligen för att jag menar... Vi och de flesta... Sätten ändå kommer dö av att du bryter ett ben- och får en infektion och sen så dör av den. Så att det är ju ändå nödvändigt. Men samtidigt så det är ju ett risktagande. Men vad vi pratar om då egentligen- är ju kanske då en med dropout. Eh, någon som ja. har skills- men som inte har gått hela vägen- och alltså inte kommer befinna sig på ett sjukhus- när det eh, shit hits the fan. Oh, gud, så mycket engelska det blir nu. Men, Jag, ja. Ja. Jag tänker också att eh, man skulle kunna- eh, Helt enkelt ser det som att man behöver faktiskt inte ha en av varje Folk dör Så att jag menar, med mer än en läkare Det kan vara bra mm. för, Just för att det finns Det är en slags åtgång på läkare Under <laughs> apokalypstider Så att det kan vara bra att kanske känna mer än en Jag har ju att jag har lite i släkten. Så att där kan jag vara så här. Hej, kom till mig. Me. Ja. Men du menar, då Jag måste ha en backup plan. Man kanske behöver en tredje backup plan. Och det är väl det man måste tänka på. Att, att även om du jag kanske skulle vilja ha vänner som jag... Jag har vänner i Skåne till exempel som jag skulle vilja ha i mitt team. Ja, men de är ju för långt bort. De det är ju för är långt bort ja, det nu. Det, då behöver jag liksom säga okej, okay, okay, men kanske då om, vi lyckas vara, om jag lyckas vara i Skåne eller hen lyckas vara. I Stockholm när det händer så fint eller att man lyckas ta sig till varandra. Men annars behöver man en backup. Så att det gäller att inte, man får inte vara för fast vid folk. För att det kommer ju också liksom Bli bortfall. Folk kommer antagligen bli smittade. och de, Ja, det är svårt det där. Ja, det är sant. Det är sant. Jag har, eh, en av mina bästa kompisar är doktor. Och eh, genom henne så har jag lärt mig känna en eh, massa andra tutorer. Men de är allihopa i Västerås. Så det är lite så här, tio mil. Ska jag verkligen försöka ta mig dit för att Uh, nej, det, det är en avvägningsfråga är det, en... Det, det är så pass kort distans Att man mm. skulle potentiellt kunna ta sig Men uh, att lära känna folk på närmre håll Tror jag är en bra idé Jag vet att uh, det är Folk som vet vem min sambo är Men han har, känner mer än en pilot Som flyg, <laughs> kan flyga Alltså flygplanspilot <laughs> ja. Och det är bra att Jag tänker också, en, en bra grej kanske om man har ett team- eller man, man, är lite ihop, man har snackat ihop lite i teamet- så kan det vara bra att man har lite contingency. Så man är så här, okay, vid eventuellt utbrott- eh, typ, vi, låt oss träffas på toppen av en State Building- ja, men lite den ja. grejen att, okej, okay, men vi beger oss till den här platsen. Eh, vi är där x antal dagar- eh, Är du inte där eller kontaktar oss på något sätt som handlar har förut bestämt, så kommer vi för vi kommer gå vidare dit. Mm. Uh, och sen så att man alltid kan på något sätt återknyta till sin grupp. Även om man kanske har folk som är. Om man har en resväg att ta sig. Mm. Mm. Men man kanske är utomlands när det händer vad gör man då. Nej, precis. Då är hela planen. Du är det bra att fly Kast. flyg. Du måste ha <laughs> ja, en eh, okej, okay. så pilotterna. Eh, du pratade om en tank och du pratade om någon typ av medicinsk utbildning fältskär ja. Ja. typ. Eh, någonting mer då. Eh, vem, vem står för strategierna? Vem står för. Är det din sambo? Eh, jag skulle vilja säga nej där. Jag skulle vilja säga att jag skulle leda mycket av strategierna. Mm. Men. Det är ett problem för jag tror att vi, ligger väldigt, vi är väldigt jämlika just när det kommer till maktstrukturer i vårt förhållande mm. i alla fall vi har tur på det sättet. Men jag tror att vi har liksom bra och dåliga sidor. Och Jag kan ju se liksom fördelen med att ha en bestämd ledare i en grupp. Så att där kan det bli, kanske till och med behöva ha en annan person som får ha den rollen. Mm. Vi behöver ha en person som kan ta de där svåra besluten som kan. Uh, enforce the rules liksom. du behöver någon som, som om vi i gruppen har bestämt att okej okay, men uh, blir man biten så blir man skjuten i på direkten. Mm. och det kanske är, jag har svårt att göra med om min sambo blir biten mm. då, måste vi ha någon, då kanske man behöver ha någon person som kan vara den som går in och gör det då snabbt Och så här, dra bandaget snabbt vi har, man ska ha, reglerna måste finnas där av en anledning det är liksom, hur ska man annars fungera Precis, precis. och det är något som man måste etablera före man gör någonting ja. vad är vårt mål som grupp eh, om vi inte kan nå det målet vad är delmål eller vad är ett annat mål mm. eh, och också planen för okej okay, vi försöker oss på att göra det här men om det här händer vad gör vi då så att alla i teamet är med på det från början. För just de här eh, diskussionerna ute i fält- det får bara inte hända, känner jag. I, I en skarp situation när man ska göra någonting. Säg att det är en sån enkel sak som att- nej, men vi måste gå ut och leta proviant. Eh, I den situationen, när det här händer- eller det händer eller det händer- då har man en klar plan för- ja, men i den situationen det gör vi så. I den situationen så gör vi så. Ingen diskussion. Jag tror att, att militär- eller militär och den typen av struktur som de har inom militären är väldigt bra just i den här typen av situation. För där har du ju ändå, du, det är en som bestämmer och du följer de reglerna. Mm. Det är så det fungerar. Mm. Det finns inget utrymme. Men det är, är basic ledarkunskaper ja. också. Det är ju, man behöver inte Jag tänker bara så... mer att att har man den militära utbildningen så tror jag att man har lättare för att överleva, just för att man har lite mer i ryggraden, det är ju en, en form av programmering som man gör på alltså när man gör värnplikten mm. det handlar ju dels ska man ju lära sig att hantera vapen men det handlar mycket mer om att det ska sitta i ryggraden, att när en överordnad ger dig en, en order mm. så ska du göra den mm. och det är ju, allt handlar ju om överlevnad och ja kanske ska jag gå join the army, ha lite träning jag vet inte, men Ja, jag känner ju att en, en ledarskapsutbildning kan passa oavsett om den är militärisk eller inte. Jag tror att det finns vissa fördelar, naturligtvis, just i en sån här, sån här situation med just militärisk ledarskapsutbildning. För det för med sig vapenträning också. Mm. Men annars så tror jag starkt på att, att bara det finns en auktoritet och någon som har en plan. Och som har den pondusen att kan driva igenom att nej, men så här gör vi. Ja, men jag tänker det. Har, du, har ni som att ni är ett gäng. Som ändå tänker att men vi ska hänga ihop, eller vi ska fungera ihop. Så var inte bara. Bör, fortsätt liksom snacka. Inte bara efter ni pratat samt. Okay, mm. Men jag, exempel, jag är jättebra på att skjuta. Mm. Ja, men vad bra då får du vara med i vår grupp, eller du är bra på att lägga ja, men Vad bra då får du vara med i gruppen. Mm. Sen måste fortsätta samtalet där och just bena ut de här viktiga sakerna som var. Vad ska vi göra i alla situationer? Det måste, mm. ha, det måste sitta där. Det ska inte vara något ifrågasättande. Det, blir liksom, det här måste vara. Det måste bara vara klart. Ja, men det är jag menar att man har ett slags öråd innan. <laughs> men sen när det väl är bestämt, ja. då är det fan i lyd, eller inte, alltså om du inte du kan ta en order, då är du en risk för gruppen. Ja. Så det, är det, ju det måste vara. Alltså, det bli, grupperna blir ju som små diktaturer, så är det bara. Skulle du vilja bli. Alltså om du blir biten av en zombie Skulle du vilja bli zombie Eller skulle du vilja bli, bli skjuten hmm. um, Jag skulle nog Vilja bli skjuten När jag känner att jag börjar förlora Mina sinnen Men Jag har alltid tänkt på det här det, det kanske är skitsweet Att vara zombie Tänk att Allting handlar liksom lite om I vilken situation jag blir zombie ja. För Skulle jag bli zombie och ut Ut, var ett hot mot andra. Mm. Då hade jag givetvis velat bli skjuten. och liksom sådär, Do away with me. Jag vill inte vara orsaken till att no, de jag älskar ska dö, liksom, men de jag bryr mig om. Men jag menar skulle jag bli biten eh, ute i fält kanske, eller i en situation där jag är ensam, mm. eh, kanske inte är så hemskt då zombie. Det kanske är nice. Vi vet inte hur det är på andra sidan. Okej, okay, nu har vi kanske spelat Left for Dead och spelat som zombie. Men jag tror liksom att <laughs> Väldigt svårt att göra en, liksom en intervju med en zombie och fråga så här, hur, hur känns det? Hur är det? Äh. <laughs> precis det, kan, men det kanske är nice. Jag menar finns folk jag hade velat äta. Ja. Nej, men det sägs ju att ignorance is bliss. Ja. Och eh, Zombies är bara white, blanka blad. Ja, men men eh, ja, nej, som sagt, när jag förlorar det som är jag då vill inte jag existera längre. Punkt. Så, att, eh, så enkelt tror jag att det är. Men ähm, vapenexpert är alltså du i din grupp? Ja, jag tror det jag har fått den, jag har ju ingått med den grupp som jag flyttar runt i Sverige så att när man flyttar så är det bra att säga hej någon som har en sån begrupp Säg som det, här. du har hemliga pakter med halvdussin olika grupper här i Stockholm. <laughs> uh, I'm not gonna say any names. Nej, Nej men uh, det det är väl bra att kunna... signalera knacka i bordet. <laughs> <laughs> ni vet tycker jag pratar om. <laughs> Nej men uh, ja, jag är bra på det var något jag lärde mig tidigt jag gick i skolan så hade vi snabb träning i skytte och så bara var jag riktigt bra på det jag minns att eh, han som var tränare för skyttelaget i Växjö, där jag gick i skolan, mm. <laughs> eh, han ville ha med mig i sitt skyttelag jag var, jag var så här tjej och jag var inte jag skit, jag trodde jag var dålig på allt jag gjorde, och ja. du vet så här mobbad i den klassen, så att det var ju inte bra förutsättningar hade det varit andra förutsättningar så kanske jag hade liksom blivit sk sk skytte alltså tränat skytte, mm, så mm. Så att, ja, men jag är ju som sagt, jag är ju bra på, på skjut, så här skjutvapen. Mm. Um, det är ju definitivt inte The Weapon of Choice. Nej. För mig ändå. Nej. Alltså, jag är mer av en. Jag gillar cricket bat som de har i Shaun of the Dead. Jag tycker att det är lite. Men så här, har du känt på cricket bat? De är jättetunga. Jag, jag men med principen av att det inte ska behöva laddas om. Ja, ja. ja, ja. Men det, Och det är, också, ja. det är också så här æh <laughs> i nörd så finns det alltid någon som känner någon eller någon som är den personen eh, som har liksom japanska svärd på väggen de kan komma till nytta plötsligt så är den där människan som är skittöntig plötsligt asbra att ha så det menar, ja. Ja, vi ska ju prata om det där med vapen senare men, <laughs> ja, jag är lite skeptisk jag, jag tänker en ingenjör skulle jag vilja ha nu känner jag ju lyckligtvis en jävla massa sådana men nog Någon som kan grunderna i, i hur man reparerar en kortvårdsradio ja. eller sådana såna tekniska kunskaper. Hur sätter man igång en generator som har lagt av och den typen av kunskap. Alltså... Ja, men, ja men precis, all typ av grundläggande kunskap. Men då vet vi inte om vi kommer ha el eller inte. Nej. Uh, antagligen så kommer vi väl ha el ett tag men sen kommer den att sluta fungera. Ja Jag... men då, det är då man skaffa sig sådana här generatorer ja. och propangångar. Och allt vad det ja. men, för liksom hur, hur funkade det förr i tiden Hur, hur gör man Allt mm. det, alltså, Mat <laughs> Hur lagar man mat utan en spis liksom, för vad, hur, vad behöver man tänka på När man ska göra allt Det finns allt möjligt Odla mat, ja. jätteviktigt men Om man du... nu kan odla om inte jorden är infekterad ja. också. Men alltså, det finns ju jättemycket folk Som vurmar för det här med postapokalyps Eftersom det är En, en återvänd till grundläggande, alltså return to basics eh. Jag, jag som eh, sån här människa som älskar teknologi och modern teknik och, och internet och alla de här elektroniska prilarna som vi har och, och eh, min hela värld egentligen bygger runt filmer och allt möjligt sådana här grejer. Nej jag kommer bli av med allt det där, för det första så kommer jag bli så jävla uttråkad så det finns inte. Men jag skulle ju vilja försöka bygga upp allting igen och komma tillbaka till den nivån där vi var. Vilket ju är jävligt svårt. Men eh, hur som helst, en ingenjör tror jag ja. kan vara jävligt bra med sitt team. Eh, och då har vi ja, förhoppningsvis en ledare. Vi har förhoppningsvis någon med doktorkunskap eller läkarkunskap. En tank. En tank, vi behöver kanske fler av dem. Mm. För det är ju <laughs> den första som vi offrar. <laughs> eller är det det? Vem är den första i teamet som vi offrar? Vem är redshirt i det här scenariot? Oj, ja. Det är det blir svårt att säga det får För bli att... på ett separat liksom <laughs> ja <men> precis bara <laughs> Janne är jävligt skiftig nej jag vet faktiskt inte det allting handlar om uh, vilken typ av zombies det är också mm. men är det springzombies så vet jag att jag antagligen kommer hamna efter någonstans mm. uh, är det liksom uh, smarta zombies så finns det kanske andra som skulle rika efter men det finns det är svårt att säga i förhand men känner du att du är den personen så kanske du behöver lära dig fler saker. Gå en kurs. Det finns ju uppenbarligen kurser att gå så att, jag menar känner du dig utsatt eller tittar de konstigt på dig i gruppen så kanske det, vad är de brukar säga om poker att eh, det, finns all, det, är alla är, det finns en typ fisk mm. och sen är det en hajar. Och om du inte vet vilken som Är nej. betet eller fisken. Ja. Då är det du som är den. Så, ja, då är det... <laughs> så att. <laughs> ja, ha det i åtanke. Ja, nej men det. det är, när jag tänker i de här banorna överlag så tänker jag ju på. För det första, vad kommer min roll i teamet bli, och eh, hur kan jag göra mig så oumbärlig som möjligt? För att eh, jag vill inte hamna i den situationen när, när jag blir den som blir offrad, när, när andra har viktiga saker att göra, jag hamnar på efterslänten och så, och så eh, bara går de vidare. Nej, ja, men precis för att överleva för på individnivå så är det väl viktigt att just vara oumbärlig. Mm. Att det ska vara liksom värt att. I, I en situation där du är i fara att folk riskerar sina liv för att hämta dig för mm. att du är så pass viktig. Det är ju en väldigt stor och viktig del i att överleva just mm. i den här typen av värld. Mm. Och då är dina vapenskills, eh, vilka delar är det som gör dig till oenbärligt? Ja det är ju, det blir ju svårt då eftersom om man inte vill skjuta men samtidigt så tror jag att eh, det bor på situationen. Mm. Har jag, andra, jag är bra på annat än att skjuta kan måla tavlor ja. kan virka ja. Jag kan göra tröjer till det, här är, sticka. det här är livsviktiga saker att Ja kunna... men gud H&M-kläder går sönder jättesnabbt då <skratt> ha ja. frysa ja. Jag kommer sitta där med så här 15 lager koftor Och bara äh, det bra. <skratt> Död men jävligt tjock zombie Med så här typ 20 lager koftor och bara äh, äh, äh. <skratt> Ja, nej men seriöst, jag, jag har funderat en del på, på det här för det här är ju, hela mitt liv bygger på, eh, jag jobbar inom middle management, eh, jag har en form av ledarroll men jag är inte högsta chefen. Och eh, alla som har läst en sky till galaxen vet ju vad de gör med medelmanagement-folk. <laughs> liksom de skapar tre stycken arkar som flyger iväg folket från den dömda planeten. Det är den som har alla de skarpa hjärnorna av folk som verkligen åstadkommer någonting med sina liv. Sen har de alla arbetarna, de som utför det faktiska jobbet. Eh, och de skickas då till den här nya fantastiska planeten. Den tredje arken, där har vi alla eh, mellanmänniskorna. Den arken kommer jag att hamna på. Vad fan har jag att erbjuda under zombieapokalypsen? Och då är det, ja, ledarskapsförmåga. Visst, det har jag. Check. Eh, jag kan skjuta. Visst kan jag göra det. Check. Men det är inte unikt liksom på något Nej. sätt. Jag kan ganska så lätt bytas ut. Så det som jag funderar på, det är ju eh, vad jag kan bidra i i kunskaper och planering och sådana saker. Och då är ju det här... Jag är besatt av vatten. Det är min största grej. Liksom, att det här kommer vi inte kunna klara oss utan. Och den personen som sitter på kunskapen- den, den felsäkra kunskapen angående- att det här är rent vatten, det är säkert mm. att dricka. Det är nyckeln till överlevnad. Kan man bygga ett imperium på? Yes! <laughs> Jag sitter på den enda kvarvarande manualen- på hur man renar vatten. <laughs> Ja, nej men eh, någonting i dem, så, mm. så tänker jag att, att jag måste göra mig så pass oenbärlig så att jag inte kan byta sport Du har ju i sig ett problem, du bor lite mer centralt än vad jag gör. Jag bor ju lite mer utsid, utanför stan. Mm, fast det är ju en fördel tror jag, jag tror att ditt läge är bättre. Vi, ja, vi... det är det jag menar, att du ligger ju illa till. Ja, du som menar som så, ja ah, ah, ja sorry ja, eh, ah, vi sitter just nu i min lägenhet på Södermalm i Stockholm som... Det är en ö, eh, vilket i många zombie-apokalyps-scenarion är en bra grej. Men den här ön är full av folk. Mm. Eh, och alldeles för många ställen som de kan gömma sig på. Så det är ett riktigt taskigt läge. Jag tänker på det. Alltså, när ni, om man ska är på väg att flytta, man ska flytta, så är det, kan man faktiskt se sig för i hur det ser ut i det området där man bor känner en som bor i ett ganska stort hus mm. där du har portar som du måste ta igenom och sen så har du en stor innegård. Mm. Menar, det är ju, alltså, nu blir det ju jobbigt eftersom det kommer antagligen bli fler människor som bor i alla de här lägenheterna. Men det är ändå ett drömscenario på något sätt för där har du en stor barrikad på utsidan och mat, du kan odla mat om du nu går och odlar i marken då, på mm. innergården så att du har liksom ändå möjlighet att gå ut på ett annat sätt mm, så att det, mm. det kan man tänka på när man ska flytta ja. att det liksom, det, och annars att man bor liksom, kan, lite avsides kan vara bra Kanske ska planera lite extra för den där källan. Mm. lägga lite extra armering. Avsyse ja, är ju bra tills det kommer den här hården med eh, ett jättestor samling utav zombies som ja. går. Kommer en våg. Som, eh, ja, nej, men Stan, jag tror inte det är en bra idé. Och Södermalm i synnerhet att försöka ta sig härifrån om, om nornet och broarna går sönder. Det är ganska så. är nära till vatten. Det är nära till vatten och det är bra. Och eh, just där jag bor så är det bara några meter över kanalen för att ta oss till andra sidan och hamna vid är det, det, Visst, det är inte med en jävligt lång planka så skulle jag i teoriet <går> kunna ta mig över till andra sidan. Men ni är fortfarande så här, Nej, nej, men det, det, det känns inte som en bra idé. Nej. Uh, ja, nej, men uh, nu glädde vi ifrån uh, ja, uh, vad <går> blir roll i teamet. Men um, om vi ska gå över snarare då till nästa punkt um, om vi känner oss nöjda här med, med Dreamteamet, för att Faktum är ju vi kommer inte kunna välja i en situation. Vi vet inte vilka som kommer döv. Men, men att nätverka nu ja. verkar som en jävligt bra idé. Jag menar, är ni så här, en stor grupp av crazy people som, mm. som allihopa är övertygade om att zombieapokalypsen är nära? Kanske inom loppet av en vecka, en månad. Så mm. kanske ni ska börja hänga lite mer tillsammans i samma liksom, stad- Bra idé. Flytta Bra idé. ihop och i kollektiv ja. Nu behöver vi behöver liksom inte Nej, vara ensamma Det, det ja, fick det. Vi lev, lever i informationsåldern. Facebookgrupp. Ja, det är sant. Ja. Bra. Vi we, we drive over to grab mom. Over to to over. Yeah, boy! Nästa punkt är klassiska misstag. Vad är det som du inte ska göra? Absolut inte. Det här har vi också varit inne och nosat ja. tidigare. Men, um, en sak som vi nämnde alldeles nyss det var det här med att um, söka efter överlevande och hålla fast i infekterade närstående. Den typen av scenario. Mm. Det känns som upplagt för trubbel. Om du Alltså det, det, det är naturligtvis jättesvårt Att bara skita i om mamma lever Som bor 50 mil bort mm. Man vill ju veta Men att bege sig dit Det känns ju som en jävligt dålig idé Eller? Ja, definitivt Alltså men samtidigt också, det kan ju vara så att man har en tur som man har föräldrar som har varit på landet och kanske det är till och med optimalt att resa dit, för att mm. då rör du dig bort från mm. eh, stora grupper av zombies. Men eh, jag tror att, att för att överleva så måste man nog tyvärr vara betydligt hårdare i hur man väljer att se på förhållanden. Du måste... För din egen överlevnad skulle kunna offra allt du älskar. Om du vill vara liksom överlevare. Mm. För att du kommer antagligen hamna i en situation. Eller vi vet vi inte. Nej. Men det kanske uppstår en situation. Då måste du kunna välja. Och det kommer ju bli tvunget att ta ett beslut. Antingen så har det gäll någon eller så dör du. Vad vill du göra? Mm. Och, ja. Om du inte har den här planen då som du informerar alla om innan. Att när det här händer... Eh, om, om vi förutsätter till exempel att, att telefonnätverken fortfarande funkar. Mm. Att man bildar en telefonkedja eller någonting och ringer upp alla och säger, okej, okay, vi möts där om si och så många dagar. Vi kommer vänta där i så och så många dagar. Dyker du inte upp, då förutsätter jag, då, då är du död. Då har det hänt någonting, vi drar vidare. Någonting eh, i den stilen. Mm. För att leva med, med att man inte vet vad som har hänt. Man vet inte ens om de lever eller... Då har man åtminstone, då har man åtminstone gjort den här planen. Ja. Har åtminstone gjort det här valet. Att nej, men de hade chansen att ta sig. Och det kan fortfarande vara så att tänk om de bara fastnade någonstans. Ja. Men om, om man ger marginaler på saker och ting. Så kan man åtminstone undvika det där. Att folk måste resa jättelångt och utsätta sig själva för massa risker. Eller du måste utsätta dig för massa risker för att nå det här. Mm. Vad du nu är. Den typen av plan tror jag. Så kan man undvika just den typen av scenario För ja. hur många sådana filmer har vi inte sett? När någon ska försöka ta sig till X. Jag tänker bara på alla situationer där, äh, där en person har blivit biten mm. och de måste ha hjälp. de Resten av grupperna är så skjuten och de bara nej! Mm. Jag vill inte! Man bara, åh är så tråkigt. Vi vet vad som kommer att äta. Det är som, jag, jag, jag har ingen mer känsla där jag säger skjut dem, bli zombie själv jag bryr mig inte längre ja. sluta bete sig som jävla idiot ja. det här är idiotiskt yes. okay, Ett annat klassiskt misstag bekämpa zombies med eld var någonting som jag tänkte på häromdagen mm. jag satt och spelade Last of Us Uh, och där så är en populär taktik att man tar en sån här molotov cocktail, ja. kastar på zombies en, eh, tänds på som om det var en tändsticka, brinner i några sekunder, drar dessutom till sig andra zombies, väldigt sådär zombies skyr ju eld ofta mm. men de här, den, här, just den här formen av zombies de drogs till eld, vilket betydde att de kunde tutta på ytterligare en zombie mm. och så gick den upp som en tändsticka och så kunde man få en dominoffekt där men alltså det där på riktigt, om vi nu igen ska använda oss av termen riktigt och trovärdigt mm. och så vidare, det känns ju bara korkat. För att den här sommin brinner förmodligen väldigt långsamt. Och medan den brinner och staplar omkring för den har ingen känsla så kan den tutta eld på dig, på din, eh, ditt lager som det är i Barkabion. har ju plötsligt skapat en gående, ett gående vapen. En gående fackla. Ja. det är ju skitjobbigt. Men att säg till exempel att du är på eh, ett uppdrag ni ska försöka få tag i eldbart. Antar att det därför kanske man använt man typ kastat normalt tag. Men gud, då har du massa även typ bilar runt omkring det som mm. kan börja brinna och vi vet ju att bensin tycker ju om att brinna. Så att då har ju liksom sabbat för dig. Ja. Jag, jag tror inte på eld. Jag tror att mm. kanske om man har så här med alltså om det är en typ av att de har mer djuriska instinkter så att de naturligt undviker eld mm. så att man kan använda sig av elden som en sköld. Så att man har en eldvägg och man sätter liksom eld på. Men du kan ju inte kontrollera nej, eld. Det är nej, inte det som är. Problemet. Jag bara tycker det är en allmän dålig ja, det idé. Känns man som ofta. Ja, det känns som en väldigt så här sista utväg. Ja, fast inte ens då. En annan klassisk misstag. försöka ta över ett matlager eller vapenförråd. Det här har vi också varit inne och snuddat på tidigare. Det här med att egentligen så är det inte zombies som är det enda hotet. Utan det är ett minst lika stort hot från andra överlevande. Och eh, det har vi också sett eh, så många gånger just det scenariot att folk eh, hittar ett stort lager med mat någonstans eller om de går till vapenaffären och barrikaderar sig där. Skitbra är det. Eh, nej. För att när det kommer ett annat gäng som sveper igenom liksom, på sin resa någonstans det är det första stället de går och letar efter. Du kan inte hålla ställningarna där. Nej, och jag tror att en viktig grej är väl att man helt enkelt måste... Som i att du måste kunna offra dina nära och kära så måste du också kunna offra en bra plats. Mm. För att du måste kunna röra på dig. Och hittar du ett bra matlager... Visst, jag kan förstå att man vill stanna där. Mm. För att där kan man ju överleva länge Men du utsätter också för extrem risk så, så att det finns mer kanske behov av att försöka fylla på där depåer och gå vidare. Mm. Plus att man kanske ska ändå på ett visst del försöka vara en god medmänniska och inte <laughs> försöka bli I am the richest person alive! Jag menar, vi ska, om vi ändå ska försöka återskapa ett bra samhälle så måste man väl också kunna dela med sig. Ja, fast vi prat, då pratar vi ett senare stadion nu är det så här kumbaya. Det, du måste vara stenhård bara jag bara vill bara självisk, lägga in självistisk egoistisk bastard det är vad du behöver vara i början tror jag för att överleva. men jag, jag tänker omedelbart när du ser det där jag tänker på Dawn of the Dead och det här shopping som de hittar ja. De gjorde en jävligt smart grej där som jag gillade. Alltså det är ju totalt vansinne att barcadera sig i en shoppinggalleria först. För det är ju gjort av fönster och det är allmänt ja. dumt. Men det som de gjorde där var att de byggde in sig. Alltså de gömde ingången till det här rummet mm. där de var. Vilket jag tyckte var jävligt smart. Och det funkade ju skitbra. Tills, de höll i ganska länge faktiskt. De höll ganska länge tills dess att en av medlemmarna blev ju zombie och hade då någon slags Minne kvar mm. utav att nej men här, så den här väggen som är här, det är inte egentligen en vägg utan den kan vi slå sig igenom. Och där fanns ju faktiskt en dörr. Mm. Um, så det funkade ju bra ett tag. Men nej, som sagt, det här med, med lager, i alla fall inte i själva den här, där det står eh, k-mart eller vad det nu är, för så här, ja. konsum det är liksom ingen bra idé att barrikadera sig där utan, utan flytta allting som du hittar där till ett annat ställe i så fall Ja, ja något som inte lyser, lyser och säger, Kamens det en mm. Ja, precis um, Ja, det känner jag som, det är ett klassiskt misstag som, som folk gör, de, de är lite för bekväma av sig tror jag, barrikaderar sig i någon jävla lagerlokal och tror att nej, det här kommer gå fint Samtidigt så äh, tänker jag mig att har du varit ute mm. och levt i den här skräcken av att du inte kan sova ordentligt under jag vet inte hur lång period det har varit som bis. Mm. så kan jag förstå att man är utmattad och bara, det blir så här du, du vet, när man har varit ute en hel dag, det här är ju så har varit kallt och du ansträngt dig och kommer hem mm. på kvällen mm. värmen och du känner bara hur kroppen bara stänger av. Mm. Jag tror att det är nog vad som händer där att jag tror inte man har så stort val kroppen Människokroppen är ju tyvärr väldigt mycket separerad från våra huvud ja, ibland ja, Den reagerar nej, jag, liksom inte som vi Nej vill. men jag kan förstå och liksom, många laglokaler är ju dessutom inte några fönster Och det är mm. ganska bra larm och det är andra såna här saker Liksom tunga dörrar och sånt som gör det attraktivt ja. Men det som är attraktivt för dig är attraktivt för andra överlevande ja. Det är det som är grejen Så no no, inte försöka ge sig på det Um, har du några klassiska misstag som du? Jag tror att en, ett klassiskt misstag är att mästa att man blir bekväm, mm. uh, att man hittar en plats där man trivs och där det funkar, där man har det bra. Jag tänker i Walking Dead så har de uh, sitt fängelse mm. där de liksom hittar någon slags eller återfår någon slags. Uh, Kontinuitet. Det börjar funka mer som ett vanligt samhälle. Mm. Och de kan, då, ja, de kan sova sova. Ja. De kan sova, de får riktiga sängar. De behöver inte vara i en grupp. Ingen behöver vara vakt. Nej, då, det är då det händer. Och det, är liksom, det är väl oavikligt att man blir. Men man måste försöka. Jag tror att man måste vara, vara mer vaksam på att när det faktiskt släppen ni för det mm. går liksom inte riktigt i den här situationen, för de fortsätter ju alltid Nej, att komma. Nej, tills man vet att den sista zombie är död, så finns ja. det ju ingenting man kan inte slappna av. Nej, det är bara, alltså, jag går ut och döda lite zombies varje dag, ja. om du, om du liksom är i den situationen, liksom får hålla igång jag vet inte, din muskelkunskap, liksom. Mm. <laughs> så det är lite som så här, dag, dagens jumpingpass. vi ut och döda fem zombies var? Ja. Jag vet inte något ja. sånt, och vilket också kan vara bra om man är i ett, ett inhägnat område så kan det vara bra för då skördar man liksom bort mm. lik och sånt där så behöver inte ha så mycket nära sig för det är ju, menar till slut så kan de kanske till och med klättra på varandra och komma över den där gränsen ja. till, så att det är bra att försöka skörda lite plocka, rensa ogräset rensa så att säga ja, ja. föra oväsen är väl en allmänt dålig ja. idé? Vi pratade tidigare om det här med att zombies brukar ju ha bra hörsel. Och ändå så tycker jag i, i alla serier och filmer ever så för de en jävla massa oväsen. Men de har så väldigt mycket dialog, det pratade jag om också, de har så väldigt mycket, dial jag också, mm. så väldigt mycket dialog i situationer. Varför pratar ni nu för? Ja. för? Det här samtalet skulle ni haft innan ni gick ut. Exakt. Ska vi gå Exakt. höger eller vänster? Bara. Mm. på dig? Nej men de, de använder vapen som för en massa oväsen ja. och sen så skriker de på varandra. I situationen där de bara borde veta vad de ska mm. göra för det första. Och sen kanske ja, i så fall ge lite handsignaler eller någonting. Mm. Bara för att det inte drats till sig. Man ska skaffa, skaffa sig något slags kommunikationssystem. Jag vet inte, kommer se med flaggor. Ja. Eh, skaffa <laughs> sådana här walkie-talkies. Med hörlurar. Ja. Och <skratt> I'm over here. <skratt> ja. Nej, kanske inte fungerar så bra. Men äh, något slags system. Där man kan kommunicera med varandra så ja. man inte behöver skrika det håller jag definitivt med. Om. Ja, men exakt. Ajaj. Aj, aj. um, just det, det här med en, en populär strategi uh, i sådana här situationer är ju att man, man skjuter, man använder sig sjukapen och gärna från distans och och så. Det. Ja. det som jag inte tror att folk tänker på det är att det är svårt att göra en headshot. Uh, jag menar, vi som spelar uh, Vet ju hur enkelt det är i ett spel Att göra en headshot oh, Åtacka oh, vet vi är assist <laughs> Ja men det, precis <laughs> men så här, alltså, ja, Beroende på svårighetsgraden ja, på spelet Naturligtvis ja. är det, ju, liksom, det kan vara skitsvårt där också Men det är fortfarande så här: Nej att åstadkomma den perfekta headshoten För att få ner din zombie Det är skitsvårt ja. Så att förlita sig på den strategin Känns eh, ganska så korkat Plus att jag vet, alltså den, det, är ju, det här med skjutvapen som sagt det känns som en strategi som är väldigt långt bort från verkligheten mm. när vi bor i Sverige, mm. vi har inte den tillgången till ammunition eller vapen i Sverige som man har i USA jag menar det, alltså, ska vi inte diskutera USAs vapenlagar här, mm. men de är ju väldigt fördelaktiga ja. för eventuell apokalyps där man behöver skjutvapen, om man säger så Ja, Jag har ju alltid hävdat att de som kommer att överleva zombieapokalypsen det är ju rednecks som har gått om pangas, som har gått om skjutvapen. Där du lärde skjuta när vi är sex års ålder. Liksom. Ja, precis. De har pickup trucks och åker runt på landsbygden i terrängen ja. och kan skjuta skilt omkring sig. Ja, nej, men det, det, det ligger någonting i det. Um, men det, är ju, det leder ju till den andra uh, saken med skjutvapen och det är det här med att man, man försäkrar sig inte om att man, man dubbeltappar inte som de sa i som bland, det här med de skjuter en gång och sen så säger ah, man att den är död. Mm. Nej. Eh, det är verkligen klassiskt misstag att mm. de skjuter en gång och tror att bara för att Sonmin trillade ner mm. så är den död igen. Men nej. Det känns som att det är så här, det som händer i början, att man skjuter bröstkorgen, den faller ihop. Man bara, mm. nu död. Och sen så går man förbi den med handnafs igen ja. och död. <laughs> Jag vet ja. zombies och naffs känns som är... Ja, nej men exakt, det, det, det hör ihop. Och när vi ändå har pratat om att double tappa så kan vi ju gå över direkt på, på vapen. Ja, och det du tog upp en väldigt viktig grej. Det är ju att man måste undvika fighten så länge som möjligt. Ja. För att, det menar, visst, nu gillar vi alla John McLean-varianten springer runt och skjuter folk till höger-vänster. Ja. Men det är inte realistiskt. Nej, jag, jag känner ju också det. Alla de här vi ser ju på, på filmen och allt det här som research. Ja, så är det och, och Som fakta. Och, ja, som fakta. Precis så här, så här kommer det gå till. Men det är också en guide så här skulle du inte göra för det är ja. väldigt mycket sådär. Att, det är väldigt ofta som i slutet av filmen alla är döda. Mm. Så det kan man ju också ta till sig. Eh, exakt. Vem är det som ävla jo, det är tanten som har låst in sig på toaletten. Oh, oh <laughs> <laughs> ja, om um, det är bra. Nej, men alltså om vi pratar om avståndsvapen. Då, då, vad, vad skulle du välja där? Om du, jag menar, det är väl ganska hyfsat eh, tänken då att du bör ha någon form av vapen på dig runt mm. dig omkring dig. Även om du försöker undvika det så långt som du bara kan. Men då kanske du har något avståndsvapen och sen så kanske du har något närstridsvapen. Ja. Vad skulle du välja? Jag tänker mig att det skulle vara bra att ha något riktigt långt. Jag försöker göra en visuell här jag vet att det är svårt att se. Men jag tänker mig att spjutliknande spjutlikt får inte varit dumt. Man kunde liksom hålla dem borta ifrån sig. Ja, det är det effektivt mot en zombie. Ja, jag vet. Det är det som är problemet. Jag, är, jag gillar ju svärd, jag vet inte folk som har läst min serie vet att jag gillar svärd, jag tycker här kan funka väldigt bra, man kan hugga av huvuden, man kan hugga av hjärnan, jag kan fastna, det kan vara ett problem. Oh. Jag vet att matkniven står förskärare är ju inte ett... Men nu pratar du närstidsvapen. Det är närstidsvapen, ja, okay. jag, när jag lyftade mycket som ungdom så hade jag gett ett skift skiftnyckel med mig om någon anledning jag vet inte varför <laughs> uh, det, är, det känns som ett jobbigt vapen. jag vet så här skruvmejsel har jag också sett mm. att man använt som kört in i ögat ja, just det. men det är ju ja. också nu när man pratar när man kommer till närsidsvapen så är det problematiskt för att är det blodsmitta mm. får du i munnen mm. för det tänker jag jämt i när det är blodsmitta väldigt ofta så har de slåss med öppen mun och jag tänker vad håller du på med? <laughs> ja, var är munmasken? Ja, ja. och bara, blund, alltså, du får blod i ögonen. Ja. Vad fan håller du på med? Ja, alltså, det finns liksom mer risker än att bli biten bara. Precis. Ah, det är... ja. så, alltså, ska man ju undvika det ja. alla pris. Men jag, jag, jag gillar eh, som sagt jag gillar idén i Mr. the Red med the cricket bat". Jag gillar mm. eh, baseballträ principen av att jag kan svinga någonting Eh, smack i huvudet på den, mm. krossar skallen och mm. den är död. Mm. Eh, det är mitt favoritvapen också, mm. baseballträ. Eh, dock aluminiumvarianten, för man får ju tänka också på det här med att eh, du slår mot någonting, ditt vapen kan gå sönder. Du måste mm. tänka på hållbarheten i vapen ja. också. Jag vet inte den, Dead Island har ju ändå, i det spelet så har mm. det ju väldigt mycket saker gå sönder också i The Last of Us. Har du ju till exempel baseballträn och som du kan modda och grejer. Men de har ju en begränsad livslängd. Och, och ja, man får väl helt enkelt eh, försöka. Det kan åt, återknyta liksom till eh, World Zombie. World War Zombie. Gud, Nu börjar jag bli trött. Ja, men eh, för där så hamnar jag i en situation där han har liksom. Eh, sitt skjutvapen, mm. men det är inte ide idealiskt i den här typen av... Eh, de är i jättetrångt utrymme. Mm. Nej, men då har Så ju han kny... begränsad han, ammunition. Han, ja, men då, då typer han liksom fast eh, en förskärare läggs fram. Då har han skapat en bajonett. Ja, ah, okej. Okay. Det är bra. Fast gaffatejp är ju inte foolproof. Den kommer ju glida av, mm. känner jag. Och sen... Eh, det är ju bara effektivt mot en zombie ja, åt gången. Och... Men jag tror att man måste... Uh, försöka tänka kreativt kring mm. sin omgivning mm. för att alltså, du, kommer, blodskrattes... du kommer du kommer blå med dina vapen ja. om och om igen. Jo visst är det så. så att, Gardinstång Ja oh, eller som pinnen med, ja. med bollen på i andra det. <laughs> ja, nej men alltså att hålla dem på På så pass avstånd Så att man inte får splatter på sig yeah. eh, Cricket battet, känner jag det är alldeles för tungt Och även även min favorit så här Aluminium baseballträ Alltså det, om du slår med ett sånt Mot någonting Så blir det en stum effekt Alltså du, kan, du pallar inte särskilt många sådana slag Innan du blir förstörd I dina armar och ja. händer så det, det, oh, det är Gud ju... ja vilken, alltså vi har inte ens pratat om förslitningsskador du kommer få av att leva som apokalyps. Ja, precis. Oh, knäskydd! Ja. Det är bra. Ja. Musarm kommer gå ur tiden, <laughs> men däremot så kommer du få oh, eh, andra oh. skador. Ja. nej men så, så det, lätt och hållbart ska du ha är någonting som inte går sönder. Eh, jag tänker Hammare, vi... yxa, mm. kofot. Vet, vi bodde väldigt nära ett överskottsöbe När mm. vi bodde i Malmö. Mm. Vilket var, vi var, var skit bra. För där inne finns det allt möjligt från trädgårdsaksar till alltså, skruvmejslar, allt möjligt. Så att, eh, titta liksom en gång till i, i dina bland dina verktyg. Det finns mer grejer där i än vad du tror. att Du, du kan använda mer saker som vapen tror. Kanske inte LP-skiver, men definitivt eh, gardinstänger och sånt som man har hemma som man kanske aldrig så mina galna stickor som jag med. <laughs> Kanske inte bilknålar. Det var lite problematiskt. I, I Peter. Ja. Men, ja, men vad, man måste tänka kreativt, tror jag. Men det här med, med svärden, för att återgå till det. Ja. Du nämnde det här med nördar som har svärd på väggen. Ja. Katanan är ju jävligt populär eh, för den är ju eh, det här japanska samurajsvärdet. Oh ja. Är ju väldigt populär för den är ju syl. Alltså, det är ju som ett rakblad va? Mm. Men. Någonting igen som jag tror inte att flera har tänkt på det är ju det faktum att zombies är inte är gjorda av smör. Det går inte att skära katanan rakt igenom kroppen som det ser ut på alla actionfilmer. Utan eh, de är gjorda av eh, ruttnande kött och ben. Och de, din katana kommer fastna i ben. Så stor sannolikhet. Men vi, väldigt få av oss är tränade i att hantera ett, ett, ett samuraisvärd ja. samurai, på det här så jag tror att väldigt, eh, väldigt många samuraisvärd kommer gå åt i eh, hugg mot huvud fast i skallbenet exakt, det är det här med att, och, och liksom, som vi har sett så många gånger att man, de försöker skära skallen utav ja. zombierna, så det funkar inte, den kommer fastna där och vad gör du då? Då är, ju, ja. då är ju rök. Liksom. Ska du liksom sätta foten mot så här? Jag försöker bita på en sin ja, ja, ja och dra ut. Fan, vilken cool scen. Jag ser det framför mig, jag står där. Bara, ja. Har en nyfödd såhär. bak på och sätter foten i munnen på det. Bara, yeah! och så bara, <laughs> let's go. Ja. Nej, alltså. Jag, jag tänker lite grann att så här Det som Jackie Chan var så himla bra på i sina tidigare filmer. Det var att han använde sin sin eh, miljö mycket mm. han liksom fightades med allting som fanns runt omkring. och jag tänker så här: om sommin kommer eh, kasta handduk på gör liksom vad fan som helst ta, ta liksom, kasta allting i kökslådan gör vad fan du vill liksom. jag gillar idén av att eh, använda gardinerna som ja. liksom träden över tejpa runt, vad ska den göra då det är Nej. inte som att den kan typ bita du kan se den så här inne i det här höljet av tyget, jag försöker snicka i sig tyget och komma åt och bita upp ett hål och ja. bara göra en maska liksom Kanske på par räcker. Vem vet? men Vi kanske inte vill hända så nära. Men som sagt... <laughs> munkavel på alla zombies. Ja, visst det. Om man lyckas se det som är halvvägs hemma Ja, precis. Ah, ja, men det är vettigt. Va, vad tror du om avståndsvapen då? Om du skulle välja någon sån. Du nämnde att du var bra på att skjuta. Vad är, det för du, vad är det för någonting du skjuter då? Pistol, revolver, uh, gevär? Nej, gevär. Det är lättare för mig. Mm. Uh, jag har faktiskt inte testat eh, handvapen jag vet till exempel att det finns, eh, man kan träna på skjutvapen det finns i Stockholm till exempel mm, mm. Där du kan, vilket jag kan ju tipsa folk då, om att eh, leta upp eh, skyttklubbar, Skyteklubb. ja. eh, där du också får träna just för det finns det är ju ändå ett problem med skjutvapen är rekyl mm. Och, och ljud och, och ljud men vi, vi har vi ändå täck till med ammunition. Tänker, ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, det finns mer och, än det Men jag uh, tänker att många, uh. många tar ett vapen och tänker inte på att det är, inte det är ganska mycket kraft i det. Mm. Så att uh, jag tror att man på vad det är för någonting men, ja, ja, men jag tror att många ändå skulle få många armskador bara av liksom mm. förslitning av att typ använda ett skjutvapen. Ja, visst så att det är tål att tränas på, tror jag, definitivt. Ja, Absolut. Men du skulle välja ett gevär, alltså? Ja, jag som, gillar gevär. Ja, så men så jag, jag gillar principen av att kunna ta min tid. Ja. Då måste du börja. då pratar du kanske att du ska ha så här kikarsikt och, och ja, jag, skjuta jag, från riktigt långt håll. Ja, jag, jag, eller, jag, jag gillar... Att, annars kan du inte riktigt ta din Nej, tid. men då, man får kanske se det som att det är i ett planerings... Alltså man är i... I en situation där du behöver plocka undan zombies. Nu mm. låtsas vi som att vi inte hör då. Då kan, det, då kan det ju faktiskt vara bra att man på håll kan plocka ut och rensa liksom mm. innan man går in. Mm. Visst, man kan ju aldrig ta bort allt, allt hot, men det kan ändå vara värt att liksom kunna vara så pass långt bort så att du är mer eller mindre säker. För att Ändå när du skjuter, så det krävs ganska mycket fokus. Att vi, det det är lätt att du hamnar i en jobbig situation för att du är så fokuserad och missar saker runt omkring dig. Ja. För mig i alla fall, jag vet inte hur det är för andra. Pil och mm. båge eh, används ju i många spel ja, under tiden. Jag, jag, Den skulle jag, jag skulle vilja lära, lära mig att använda pil och båge, faktiskt. Oh. Uh, det har jag gjort, jag tycker det är skitroligt Men det, där har du också begränsad ammunition ju. Yeah. Uh, Så det är ju någonting som uh, i, i uh, Jag tror det var Walking Dead Så har de väl anborst Och då, ofta så är det så här att Den här totalt orealistiska situationen Att de röjer en gata, de måste springa åt ett håll De måste yeah. springa igenom ett dussin zombies Och då brukar den här macho killen Springa förbi och bara slita åt sig Pilen som han har brukat precis För mm. döda någon Han har gjort en perfect headshot och sen sliter och åt mm. så pilen. Så han har ammo hela tiden men i en skarp situation så tror jag inte det skulle riktigt gå till så. Jag menar i The Last of Us så eh, finns det väl så att man kan få tillbaka en del av sina pilar men mycket av dem försvinner ju. Ja, För att, menar, de går ju sönder. Mm. Det är liksom, det är ju inte... Ja, dessutom det är i en, i en perfekt värld så, så skulle ju vapen aldrig gå sönder men så mm. är det ju inte ja. riktigt. Uh, ja, nej, men jag, jag gillar ju pilbåge och armborst och sånt eftersom de är tysta. Och man, det finns en viss möjlighet i alla mm. fall. Man kan återhämta ammo eller tillverka själv, ammo. Ja. Uh, den finns ju också den möjligheten. Jag tycker du nämnde Jackie Kärnien när jag tänker också på att just kunna uh, lite kampsport, alltså vi har till exempel gutset som är väldigt mycket det här. Uh, kast mm, och den typen av att någon får ta ja, på dig ja. så att, att när du hamnar i en situation där det ändå liksom behöver jag vet inte, alltså, det är inte så dumt om du kan typ slänga en zombie en bit mm. eller liksom om den kommer mot dig ta den i ett grepp mm. så att den inte kan bita dig och fösa undan den ja. det, men jag du... tänker definitivt det här med att du tar när den går till attack och är precis på dig, mm. sticker mm. fram armarna så kan du i och med de kampsporterna F, eh, vad ska man säga Va, vad är det, det heter när man liksom tar en motreaktion när man arbetar man med Ja Man jobbar ja. med deras kraft som de för emot dig och grullar på ett bra sätt mm. och får, på det sätt få undan. Jag tror att, att väldigt mycket så här feministiskt självförsvar. det mm. finns det nog väldigt mycket bra punkter Jag menar eh, sparka av en zombieknäna mm. och den är den kommer ju inte kunna använda de benen När menar ben fungerar på ett visst sätt mm. har, Är det ett knä <laughs> så är det ja, Då kommer så. den ju få behöva släpa sig mot det Men du har en betydligt det går långsammare, långsammare. Det går långsammare, ja, du är lättare att komma Ja förbi. men det är rätt Så att gå på självförsvarskurset Det är ja. ju inte en dum idé För mer än en anledning också mm. Do you want to dance? in the fucking morning mm. It's Saturday no, it's not, it's I've got to go to fucking work in 4 fucking hours because every other fucker in my fucking department is fucking ill. Then can you see why I'm so fucking angry? Då har vi kommit til punkten angående proviant og utrustning. Ja. Yeah. Vad tycker du er det absolut viktigste at have med dig? Medicin, mm. kænner jeg, er väldigt viktig. Smærtstillande, äh, antemateriel, Vad sa du? Antibakteriell. Ja, definitivt. Sån där alk alkohol som man bara kan tvätta av sig. Döda bakterierna. Det är lätt att ta med sig. Mm. All typ Penicillin. Mm. För det kan man, om man inte behöver använda det- så kan man använda det som valuta. Det kommer att bli jättevärdefullt. Sånt som man kan förbinda sår med. Men Du kommer ju inte bara göra illa dig. Eller, gör illa dig på zombier det spelar ingen roll. Nej. Men gör, alltså, skär du dig... Du kommer behöva... Kunna stoppa blödningar och sånt. Så att det är ju viktigt att ha med sig. Mm. Och saker man kan göra eld med. Mm. Sånt jag spontant tänker. Yes. Hur mycket av det här skulle du ha med? Alltså det är ju ändå Jag känner att man måste ju vara hyfsat mobil och, och inte ha för stor packning. Ja, ja det är ju också det där. Jag tror att jag utgår lite från att vi, jag och min sambal var en zombiebunker. och vi kommer komma iväg i början i en bil så då tror jag att vi kommer att ha mer eh, proviant i början liksom, sådär men jag tror nog att eh, mycket kommer försvinna bara av att man behöver skynda sig mm. just det den här boken som vi nämnde tidigare, Zombie Survival Guide. Den listar skitmycket bra. Alltså den har så här uh, listor med saker hur mycket av saker som du bör ha med dig. Och lite grann så här, beroende på hur stort ditt team är hur mycket du bör ha med dig. Uh, tänkte bara att jag skulle läsa upp ett par punkter som de anser att det här är ganska vettigt att ta med sig. Och då har vi saker som är helt uppebara som vatten och mat på burk och såna här saker. Medicin uh, nämner de naturligtvis också kalk eh, är någonting som de nämner där. För att det är någonting som man när man slår upp ett läger eh, så, så vill man gärna eh, kunna göra det sanitärt runt omkring sig med latriner och annat sånt där. Även kalk har ett annat syfte. Det här står inte i boken men jag, det slog mig nu när du sätter upp lägen någonstans och rensar lite zombie runt omkring dig då vill du kunna göra dig av med de där zombiesarna som du har gjort dig av med på ett sätt som är sanitärt. Många tänker kanske direkt spontant ja men vi eldar upp dem. Men hur vet du att askan som flyger upp i luften inte är infekterad? Mm. Ett sätt som de använde förr i tiden när de begravde folk var att de hällde eh, då sån här kalk över. Eh, så det skulle kunna vara ett sekundärt syfte för just att ha kalk med sig. Mm cykeldriven elektrisk generator listade i boken. Jag tycker det låter som en skitbra idé men vad fan, köper man en sån? Det måste ju vara på någon stor elektronikaffär. Yeah. Jag på känns som att det där är kanske något man kan hitta en video på på Youtube <laughs> man bygger själv, vet inte. Ja, nej men alltså det, det ja, det låter som en väldigt bra idé för då är det ju, då är man en för liten, man ser inte på bränsle eller någon annan finit resurs, utan det här är någonting som du bara med mänsklig kraft kan driva vidare. Så länge den är lätt mer eller mindre lätt att få med, så ja, tänker precis. jag. Eller om du har ett basecamp någonstans som är noggrunda permanent, ja. så kan du ha den där, men Jag tyckte det var en bra idé. Och sen så har vi alltså, såna här standard-multitools. Till exempel MacGyvers Swiss Army Knife mm. är en bra sak att ha med sig. Även det finns ju andra typer av multitools. Du kan ju komma i situationer när du behöver ta igenom någonting som är låst. Klippa dig igenom någonting, mm. bända upp någonting. Någon form av eh, riktigt hållbart multitool. Som Gordon Freeman skulle säga att ett, ett, en kofot hade inte varit dum. Nej, precis. Det... Vad har vi mer? Elektriskt portabelt kök mm. Kan ju vara en bra idé Jag tänker stormkök också Där du kan mm. använda dig av liksom för menar, du, du behöver ju ha en eld för att laga mat Men det behöver ju inte vara att elda sprit Egentligen nej, nej exakt Och att de listade elektriskt portabelt kök Antar jag hänger ihop med den här cykeldrivna elgeneratorn Ja det är sant för då det du, bra Ja precis Och sen så har vi ficklampor. Jag gillar ju den här typen av ficklampor som, som man kan liksom veva runt en liten sak på så man inte behöver ha batterier i. Mm. För då hamnar du aldrig i den situationen att du håller på slut på batterier. Allen finns... wake eller någonting. Eh, det finns ju faktiskt något som kommer på senaste tiden. Mm. Eh, solcell. Eh, ja, men det förutsätter att det finns batteri. sol. Ja, men du kan ju Jag har solcellsladdare till batterier. Ah, mm, så att du kan ja. se till att försöka bygga så att du kan ha solcellsladdning till dina batterier. Så att du kan ha, liksom, ha någon slags cykelsystem där. Jag menar, återladdningsbara batterier borde ändå vara någorlunda vettigt. att ha, och man ändå kan skapa el så ja, skulle man visst. definitivt satsa på det. Andra saker som de rekommenderade var kikare till exempel. För att kunna se vilken situation på långt håll som du ger dig in i. Väldigt bra idé. Signalljus, alltså någon form av signalljus eller spegel som du kan signalera mm. till andra med på något sätt. Flaggor pratade jag om innan. Flaggor. <laughs> Gud, jag tänker bara på sådana här Monty Python-sketsch när de står och försöker signalera. Jag tycker med. det är, uh. för det är ju ett helt språk, jag tycker det är ja. hilarious. Ja, det är ju fantastiskt. Men det förutsätter ju att alla kan det där. Röksignaler kan man köra annars, men ja. alltså, kan du inte Morsekod så du kör... Just det, böcker angående medicin Manualer angående köksutrustning ja. Och allt möjligt sånt där Manualer till saker ja. jag tänker, jag tänker liksom, Ett smärre bibliotek Det tycker jag är lite med. jobbigt För att väldigt mycket av eh, min såhär, Lära dig göra saker mm. Gör jag via Att jag tittar på, såhär, gör dig själv Kanaler på ja. Youtube ja. Jag behöver, behöver Youtube. Men det är sant. Man behöver <laughs> ja. kanske ha... Det behöver ju ha någonting som du faktiskt inte behöver koppla upp mot nätet. vet faktiskt inte om vi, det finns något internet längre. Du kan, det blir du lite kan, svårt. Du kan offline spara. Ja. Ha, ha, jag har min iPad. <laughs> med alla mina how-to. Betydligt mindre plats tar de. Men det är jobbigt. När, men om man har en solcellsladdning då? Jag har till exempel sett att man kan... <laughs> Gör en solcellsladdare ja. i batterierna. kan Du göra en solcellsladdare med en usb mm. till exempel. Mm. Och ladda din iPad. Så Jag tycker att mitt förslag är betydligt bättre än med jävla massa gamla böcker. Tills den grejen går sönder och så är du körd. Men äh, ja. ja. men Du får väl ha äh, sparade i molnet. Mm. <laughs> ah, the cloud is no more. Men alltså, alla de här sakerna, om man, om man adderar det här lite snabbt. Alltså, det blir en jävla massa grejer. Ja, det är snabbt. ju det. Menar, vatten väger ju jättemycket. Ja. Så det, det, det leder ju till frågan vad fan ska du, Hur ska du konka runt på det här Du får ju inte plats med allting i en magisk ryggsäck Med antal slott mm. eh, Eller så här, Du har ner. liksom inget så här magiskt utrymme som bara allting bara försvinner Nej, in i Nej men det funkar inte som i spelen Ja oh, eller med krossingar och haft hajar i fickan nu, ja. det som helst. <laughs> precis. Så det, det funkar ju inte så Så att då är ju frågan vad, vad är det för fordon som du transporterar omkring Alla de här sprilarna uh, med mm. va, va, Hur tar du dig från Punkt A till B nu har inte jag ett körkort, vilket är väldigt problematiskt mm. äh, i den här typen av scenarion. Har du en sambo det? Äh, Nej, inte det. Äh, men samtidigt tänker jag att äh, trafikregler kanske inte det man behöver tänka på. Nej, äh, <laughs> Gasa, bromsa, de grejerna tror jag att jag kan lära mig förhoppningsvis. Är jag är ja. kanske på det, jag vet jag inte. Jag har spelat ny Jag tänker mig att det skulle vara bra att ha en vän. Mm. för där kan du till exempel ha som att du kan sova bak till så att du har lite som ett, ett, ett en vännerbägare eller, eller bara typ som en Volkswagen mm. buss liksom men mm. just principen av att eller bara en lång bil att du kan ha som att du kan sova bak till att... men är det en så bra idé då för jag menar det kommer ju vara blockerade vägar du kommer behöva ta dig runt hinder ja. och det är jävligt svårt med en sån stor bil. Alltså det är bekvämt ja. men jag tror Väldigt opraktiskt Ja, men det var problematiskt med man kanske inte Nu bor ju sagt jag inte i en stadskärna Jag vet inte hur ofta jag kommer ta mig in i stadskärnor heller mm. Så att jag vet inte om det kommer vara ett så stort problem för mig mm. uh, uh, Nej, och sen, Vi, sen kanske du inte använder just din van för när du är på jakt efter någonting. Nej. Nej. utan då har du ett annat fordon. Men cykel du... är ju nice. Cykel är nice. Ja, jag tror också på det. Ja. Den kräver inte bensin och jag tror du är ju naturligtvis sårbar, men du är också ganska flexibel på. Kan man inte ha vi vet vi har ju så där på vissa cykel... Kan man inte ha en sån speciell cykeldress man har att man liksom försöker uh, <laughs> ha lite extra värdering på benen. <laughs> oh visst blir ser, det... <laughs> jag ser framför mig cykelbyxor i kevlar. Ah, um, ja, visst Thajt ska det vara vet Visst uh, <laughs> nej, Men, men uh, allvarligt talat så Jag tror cykel kan vara ganska smidigt Men det förutsätter ju att det inte är så många zombies ja, Kommer en hårt så kommer den, alltså Det spelar ju ingen roll om du är i en bil mm. Eller om du är på en cykel Om det kommer en jävla massa tusen zombies Då är det ju alltså, Ja, byt då får du, då skulle tillbaka. Det är inte karma om du kan inte köra över alla ändå. Nej. Så det, nej, det funkar inte. Det som jag tycker är lite outforskat territorium som jag aldrig sett som jag skulle vilja se i någon film en gång, det är folk som åker omkring på rollerblades eller skateboard. <här> nej, ja. Säg att du är i en stadssituation mm, ja. där det fortfarande finns schysta. Staden har inte förfallit så pass mycket så mm. att trottoarerna är förstörda. Där, att ta sig fram hjälp med hjälp av skateboard som du kan plocka upp. Eh, rollerblades kanske inte är en bra idé. För att eh, du, du kan liksom inte gå upp för trappor. Eller, ja, det kan du ju. Men du, du förlorar liksom en del. Mm. Eh, men finns det inte sådana som man kan fälla in hjulen i skålen? Jo, jo det, det finns. Men, men eh, skateboard känner jag, den kan du ju bara plocka upp. Mm. Du blir mycket snabbare när du ska ta det någonstans. Det är smidigt, du kan hoppa upp för saker och du kan bara plocka upp den. Ja. Yeah. Plus man kan göra lite snygga tricks. Ja. Är inte det det idealiska? Skitbord. Ja, jag, jag, jag, men jag menar om du ändå kan tänka dig att gå mm. så kanske skateboard inte är en så dum idé. Nej. Kräver ju då att man inte gör som, som så här, nybörjare gör och typ bara kör rakt in i gruppen. Det är kanske inte så bra. Inte så bra. så att man behöver kanske känna svänga. lite på det. Ja, lär dig svänga. <laughs> Sånt bra tips. Det gäller hela livet faktiskt. Apropå det där med scenarion som vi skulle vilja se- men inte har sett på film, i serier eller spel- så tänkte jag att vi skulle fråga en riktig expert om det där. Angelica xbox Norgren är programledare- på radioprogrammet p och har gillat zombies längre än de flesta. Har du exempel på ett scenario som du skulle vilja se? Jag kan ju spel, så att jag, jag tänker rikta in mig på den delen av frågan. Och när man tänker zombies, skjuta zombies- det är det första jag tänker- Att sett ett headshot, du vet blodet flyger Det splatter, det, det är Hetsiga strider, man har en yxa Kanske ett shotgun Har man tur har man liksom en granat Man springer, man gömmer sig Det är jävligt mycket action mm. Och vi har skjutit zombies och vi har gjort det Tiotusentals gånger Man kan inte ens räkna alla headshots jag har gjort mm. Alltså vi har gjort det där No. Och då kan man gå till andra sidan och tänka, ja ah, men om man vill ha den här diskbanksirrealismen i Zombie Eclipse du vet. Ja, ah. Ja, ah, okej okay. men det är ju också gjort för Telltale Games, de gjorde ju The Walking Dead och ah. liksom gjorde det helt fantastiskt skitbra Det var ju så extremt storydrivet och en extremt bra berättelse. Så mm. det där har vi också utforskat. Så mm. jag tänker, jag rör mig bort ifrån det där. Så yes. tänker jag att jag vill bli borgmästare. Okej. Okay. Jag, jag vill leda en grupp människor. Man kanske börjar med några få. Mm. Och sen blir man mer och sen bygger man upp en bas. Jag tänker att jag vill, jag vill ro om ett litet samhälle. Jag vill, jag vill styra över en ekonomi. Mm. Jag tänker mig en blandning mellan ett, ett liksom realtid strategispel och ett tycoonspel mm. Så jag tänker så här, Age of Empires and Civilization möter. Ja, men typ Simpark. Mm. Är du med mig? Jag är med, jag är en ja. zombie tycoon ja. ja, exakt, så får man säga Pilla med sina resurser, man får prioritera Och bygga och samla eh, Jag har liksom alltid från att välja så här Vad jag ska bygga det här skyttetornet Och det här staketet och den här vallgraven Till liksom, vad ska de ha för matransoner Den här veckan mm. eh, Och sen har man de här invånarna Som man får ta hand om, man kanske behöver rekrytera Nya, ut och leta då På landet i hus efter Alltid liksom någon form av så här. Overview-läge Det är inte mm. så att man själv sparkar in dörren liksom, Utan Nej, man just det. Man, ska här, man sätter ihop en liten trupp människor Och väljer att ni ska gå till det här området Och leta Så kanske oh. de kan hitta fler invånare Som kan flytta in i ens lilla samhälle just det. Så Ska man delegera arbetet Och sätta ut olika yrkesroller Och kanske lära upp folk inom eh, Nya eller gamla yrken egentligen Som då kommer tillbaka Ett behov utav apokalypsen. Mm. Eh, och sen vill jag att spelet ska spänna över flera generationer. Så att man verkligen får vara med om vad som händer i ett samhälle efter katastrofen. För att när man ser filmer när man spelar spel. Du vet, då blir det så här. Ah, exakt när katastrofen händer. När det bryter ut. Det har vi sett tusen gånger liksom. Mm. Eh, och är det inte det så är det ganska långt efter. Där allting bara redan har rasat. Och så får man bara inblick i en liten liten tid. Så. Men mm. jag skulle vilja se Vad händer med ett samhälle Efter katastrofen Över en längre tidsperiod Du vet som när man spelar Civilization Då får man ju liksom vara med från stenåldern Till rymd, Just det. rymdåldern liksom. Alltså jag skulle vilja Veta vad som händer Jag skulle vilja spela den Den tidsperioden efter en zombikatastrof Just det. Och att det inte handlar så mycket om så här, Att skjuta och döda zombies Utan det handlar om att så här, få det här samhället Att fungera Mm Mm. Alltså, fram tills du sa det så tänkte jag att ha nu ser jag framför mig det här eh, nintendo ds spelet som man sitter och eh, manager eh, på något sätt som borgmästare och skaffar sig followers och allting. Samlar saker. Eh, eh, gud, vad hette det här som kom nyligen? Animal DS. Crossing. Ja, Animal Crossing. Ja, ja just det. Men där det spelar man ändå bara en gubbe och mm. har inte så himla mycket inverkan på de andra människornas liv. Här tänker mm. jag att man så här, Att man, att man styr en hel stad och, och man kanske Man kanske måste bygga upp en relation Med andra baser Och ägna sig åt någon form av diplomati Och byta varor Och mm. sätta upp så här handelsrutter Med andra mm. eh, Liksom andra samhällen Och de kanske har någon som vet Hur man tillverkar eh, Något form av eh, liksom. De kanske kan tillverka antibiotika Och du kanske har några som är på Cykläder ja. Och så får man trada med det där liksom. Ja, jo men precis. När du sa det så var det ju ah, Okej. Okay. Nej men PC-spel, PC-spel vi ja, pratar. Jag, jag behöver ett hus till det här. Ja. <laughs> Exakt, och jag, jag är så barnsligt förtjust I såna här strategispel Från eh, sena 90-talet Från Sierra Där det var så här isometrisk vy ovanifrån Och så var det precis det här liksom, Du ska öppna trading stations Och du ska eh, ja. byta varor med varandra och så vidare Det är ju så här, alla strategispel är ju liknande Men zombievarianten på den alltså, Eller det, hur? Är det? Ja, det är ju klockrent det, det vill jag ha, jag, jag är trött på att skjuta dem i huvudet Nu vill jag, jag vill ta hand om människorna Perfekt Okej, nu har vi pratat rätt mycket fakta Vi har matat lyssnarna med massa information här i ett antal segment Kanske dags att gå över på någonting lite mer lätt avrunda podcasten tänkte jag med eh, tre stycken trevliga zombietips Var? Jag har också några. Ja. <laughs> jag har tre tips. Du har tre, tre tips. Ja. ja Får jag börja? Ja, definitivt. Ja. Jag tänkte tipsa om en film, en bok och ett spel. Och alltså... Jag förutsätter att de som lyssnar på den här podden- de har sett alla de bästa filmerna. Ja, både du och jag har pratat om att- om ni inte sett mm. George Romeros filmer- mm. så är det liksom det är där du börjar. Ja. Du kollar på de gamla, den gamla svartvita Night of the Living Dead- ja. Dawn of the dead den som inte kom 2004. Det ska okay. inte vara spring zombies. Dawn of och Day, Day of the dead, dead. Mm. tre jätteviktiga filmer att yeah, se. Ja, yeah, precis. Jag har en väldigt förkärlek för de här 80-tals eh, som Evil Dead och Evil Dead 2, Creepshow, Brain Dead räknar jag till 80-talet fast den kom 92. Precis. Ja, den har den, den där känslan av 80-talet som vi minns. Ja, den har verkligen Mm, mm, ja, definitivt alltså det, det är såna där filmer som, alltså jag får ont i halsen För jag skrattar så mycket <laughs> Det är helt fantastiska Zombie-bebisen i Braindale Ja, gud, ja ah, eh, Så jag älskar det och, och, och um, Därför så tänkte jag tipsa om en mindre känd Zombiefilm, också komedi från 80-talet som heter Night of the Comet Night of the Comet I'll take a from all you teenage comet-zombies It, isn't it? I den så händer det här at en komet åker forbi jorden og forvandler alla som er ute og tider på kometen til små høger med aska og de som var inne i typ en byggnad eller noget, var lidt halvskyddade de bliver förvandlade til zombies Och de som överlever helt och inte blir infekterade, det är sådana som av någon anledning var inne i typ ett plåtskjul eller någonting sånt där. Och Storin eh, rör sig runt två stycken tonårstjejer som är nästan de enda överlevande kvar på jorden. Och de går ifrån att bry sig om att ta high score på arkadmaskiner. För det här är som sagt 80-tal. <laughs> och cheerleading meetings och sådana här saker. Till att istället önska att pappa gav dem Usis i julklapp. Alltså de, den resan som de tjejerna gör är jävligt intressant. Så Night of the Comet, 80-talskometin. Är det de som har huvud, huvudrollerna? Ja, det är det. Är det Klarin Bechtelt Bechteltestet? I think so. Alltså det är väldigt kul att se... Kvinn, kvinnor i den här typen av mm. skildningar som inte är att de sitter och skriker i törn. Ja, precis. Nej, men det är de som är eh, huvudpersonerna. i den här. Bra formen. tips. Yes. Jag tyckte det. <laughs> Boken som jag vill tipsa om heter Pride, Prejudice and Zombies. Och det här är någonting som många säkert känner igen att det är en, en lek med Jane Austens Pride and Prejudice naturligtvis. Man har gjort så här, man har tagit den världen rakt upp och ner med deras hjältinna Lizzie och Mr. Darcy och hela gänget. Och sen har de kastat in zombies i den här världen och ser vad som händer. Och det här är, även om man aldrig har läst Åsten, inte en kunnig Åsten så är det, det är förbaskat kul att se vad som händer i den här, alltså, en värld där det, det viktigaste för kvinnan egentligen är att hitta en god man, där det här med tillståndet på dina underkjolar är jävligt viktigt och sådär. Det här, i den här världen så lär sig Lissio och alla hennes systrar hur man bekämpar zombies och eh, svingar katana så annat sånt där. Det är helt ja, men underbart. I början där när de har den här där med på dansen mm. och mamma ja, skriker. Jag. Ja, nej ja. jag har börjat med ja. just det här pentagram formation och alla syskon rygg rygg och liksom jobbar systematiskt och bara tar alla zombies så himla roligt. Det är så jävla underbart. Alltså, jag, jag är ett fan av Austin så jag kan dem utan till och kan man det så får det ytterligare en dimension på det här för att de har använt replikerna ord för ord från originalboken och sen lagt på då twisten. Det är så jävla roligt. Det är så himla bra gjort. Och det finns en, en prequel-bok också till det här som, som man kan läsa som kom, utspelar sig före Mr. Darcy kommer in i bilden och så vidare som också är bra. Men jag tycker man ska läsa Pride, Prejudice and Zombies först för den är, den är fantastiskt bra. Mitt tredje tips är ett spel och det råkar faktiskt vara precis det här som Angelica pratade om i sitt segment att eh, hon ville se ett managementspel där man får leka borgmästare och hand om resurser och så vidare och bygga upp ett samhälle igen efter eh, zombieapokalypsen och det är precis det som det här är. Rebuild heter som sagt och det är ett spel som är gjort av en ensam eldsjäl, en, en tjej som har skapat det här helt och hållet på egen hand lite grann som Minecraft alltså från början och för att vara en, ett, ett spel som är gjort av en enda person så är det jävligt imponerande djup i de här strategiska valen som man ska göra och hela systemet som ligger bakom. Det som det har lite grann tagit stryk på så att säga eftersom det bara är en person, det är grafiken och, och animationer för olika saker. Så det är, om man tittar på spel bara ser lite screendump så ser det ut som ett spel för barn. liksom Typ någon sån här rollercoaster tycoon eller någonting. Det kanske är bra om de lär sig den strategin också. Ja. <laughs> men men det, här, det här är verkligen så här urtypen av exemplet på att ett spel behöver inte vara påkostad grafik och liksom se jävligt imponerande ut för att ändå vara riktigt, riktigt beroendefrånkallande. Ja, både du och jag gillar ju mer spel för innehållet än hur det ser ut. Ja, men, äh, men, men om ett spel kan vara vacker så kan det vara skittråkigt att ja. spela. Ja. Ja, precis. Nej, men det här är ju mm. verkligen så här beroendefrånkallande och, och jävligt skoj och djupare än vad man tror. Väldigt bra spel, Rebuild. Ja. Vad är dina tips? Mina tips, jag har varit velig om allting förutom en sak och det är mitt första tips. Ja. Det är en brittisk tv-serie som sändes eh, i våras. Så det är en, ny, en ganska ny produktion. Den heter In The Flesh. The order. <skratt> <skratt> Den handlar om en värld där det har varit zombieapokalyps- man har hittat ett sätt att bota zombies- mm. och återinföra dem i samhället. Zombies heter inte längre zombies- utan de kallas för Partially Deceased partially Syndrome Sufferers. PDS kallas sjukdomen. De behöver medicin varje dag- för att inte ingå gå tillbaka till det här ja. typen av zombibeteendet- äh, det finns centren där de här människorna då har samlats ihop och fått medicin och terapi. För att det de gjorde under sitt, under sitt tillstånd. Då är ju som sagt De har ju mördat massa folk och då behöver ju de ju Minns de det alltså? Ja de minns, de, minns alltså, det. de har minnesluckor Vissa minns mer än andra mm. eh, Men huvudrollen då som, Han, han börjar få flashbacks av eh, Den senaste personen han hade ihjäl ah. eh, Som är en tjej från hans by Så so, zombie rehabilitation centers? Yes, yes. Och eh, det de får de, innan de åker tillbaka till sina byar är eh, smink. Som ska kunna sminka över sin vita döda hud. Och eh, linser för att döda sina förmultnade ögon. För det har, och eh, som sagt och så får de också sköterskor som kommer ut och hjälper dem och ger medicin. Men det finns också en pamflett som man kan få om man har en eh, folk, någon som har haft den här eh, som har PDS. Ja. Så här, how, to, how to live with PDS -symptom symptom senior family typ Den här typen av paflett med leende familj på framsidan och Allting är så jättefint Och då går de igenom liksom grejer Men det som är det jag gillar med den här scenen, Förutom den här helt otroliga delen Av att eh, man behöver liksom Att vad händer efter en apokalyps För mm. det är väldigt sällan man kommer till den delen Folk brukar ofta bara dö mm. Så den tar Zombies Och gör det De diskuterar det på ett sätt som gör att det blir extremt svårt att sätta gränserna vad är rätt och vad är fel för att vad ska man göra i ett samhälle där man har haft ett civilgard där man har gått och skjutit folk för att överleva vad gör man då när de här zombies eller pds-människorna kommer tillbaka in i samhället mm. men om de slutar ta sin medicin så blir de ju en fara igen. Hur mycket ska man tillåta? Och det är ändå. Det är ett, det är ett litet samhälle som man får vara i. Mm. Och det är den här typen av småsynthet och trångsynthet som är väldigt synonymt med massa andra typer av problematik kring homosexualitet hudfärg mm. som ändå, man kan se väldigt mycket paralleller på hur det behandlas och väldigt mycket så här, segregering kring i samhället och vad det är som driver de här människorna och det är väldigt spännande att se, det är en väldigt bra serie, det är bara tre avsnitt mm. eh, en timme var och det ska komma en säsong två eh, 2014, så den ser jag jätte emot och jag eh, som sagt ser den, in the flesh heter det den det låter sjukt intressant, ja den är, den är riktigt bra mm. Sen så har jag vägt Jättemycket fram och tillbaka Men jag skulle vilja tipsa Om Zombies Run Som är ett playfication spel Jag vet inte Det är ganska välkänt till viss del Men folk kanske fortfarande inte vet om vad det är för någonting Det är som sagt ett, ett Mer som en berättelse Som du använder om När du ute och springer eller går För att motivera dig att springa ja. vidare. Det är lite... Ja, och så finns det också- man kan lägga på så att man kan bli jagad av zombies- vilket jag hade en gång och det var jättejobbigt. <laughs> Men det du gör också medan du är att du samlar på dig items för att bygga upp din stad. Just det. Så att det finns ändå så här vissa spelmoment i det. Mm, mm. Men jag gillar storyn. Jag tycker att äh, tycker att den är välskriven. Äh, den... Och framförallt, min, min största favorit med den är, när man är ute och springer så är det, det är ungefär en halvtimmas långa eh, berättelser. Men är du ute längre än så, till exempel som jag när jag ute och går, kanske över en timme. Mm. Så blir det ju, när det står inte slut, vad händer sen? Jo, då kommer eh, radiostationen igång. Mm. Och då är det alltså två eh, personer som sänder eh, radio eh, med din playlist. Mm. Så den musiken som du har och valt att spela musiken, så då kommer du få det en mellansnack mellan musiken som du har valt att ha med dig. Och det är så mysig relation de har. och Det är så skönt och det är så mycket queer windows. Så jag, jag bara jag, jag, jag, jag går lite tag till bara för att komma till den delen. Jag vet inte om, om det är många som har lyssnat på just den biten. Men det, det är som sagt mest värt för det tycker ja, jag. Ja. Även om storyn också är bra. Okej, okay, så spring eller gå längre än 30 minuter. Ja, ja. definitivt. Okej. Okay. Och sist men inte minst så eh, när man pratar eh, zombiefilm så brukar man oftast prata om Night of the Living Dead och sådär. Men en, en film som kanske hamnar lite på skymundan, det är Return of the Living Dead. Mm. Den är rolig, mm. läskig Och det som fick mig att älska den filmen, det är ju första scenerna där de är det är ett gäng kids Punk Kids mm. som ska hänga på en. en en kyrkogård. Och det är så urbotat dumt. Och det är den här typen av 80-tals punkkid som jag, jag vet inte, som en gammal punkare. Jag bara, jag bara dras till att det ja. är så skönt. Och det... det var en coola grejen att göra. Ja, men man hänger på kyrkogården. Du har slut på mynt. Du kan inte spela på arkadmaskinen ja, längre. Visst. Vad gör du? Du går till kyrkogården. Ja, och, men också att det är den typen av människor som är överlevare, de mm. människorna som tänker utanför eh, det satta systemet att sombisarna i den filmen symboliserar mer medelklassen och gå med strömmen och gå mm. till jobbet och inte tänka efter, det är de här människorna som vågar bryta sig fria och är anarkister, det är <laughs> de som är liksom våra hjältar i en film och det är ja, man måste ju bara älska det mm. eller hur? Ja, of course det var mina tips. Det var dina tips. Jättebra. Jag, jag kommer att tänka på, du tipsade ju om den här Zombies Run. Ja. Yeah. Igen, vi gick ut och, och viskade lite grann om att vi skulle spela in det här podcastavsnitten. Och den första människan som direkt hoppade på mig och ville eh, ställa en lyssnafråga. Trots att hon inte hade hört någonting än. Eh, det var en person som spelade det här Zombies Run så till den milda grad att Hon höll på träna ihjäl sig bara för att hon ville höra radioprogrammen. Ja, yeah. <laughs> det är så bra. Ja, helt fantastiskt. Eh, Frances heter hon och hon frågade så här här. Om man ska starta en radiokanal under en zombieapokalyps vad ska den heta och vad ska den spela för musik? Jag tänker mig att för mig, när jag spelar zombiesman så har jag Försökte göra en, först försökte jag göra en spellista med så här bra låtar mm -hmm. Men det blev så här äh, Lite kaka på kaka på något sätt Så ja. jag, jag gillade äh, väldigt mycket 40-talshits Ja men typ, det är ju klassiskt det äh, vet du, det här, I'll be there Den Aha, typen den. av ja, the, the, Men vänta, 40-talsmusik Det är väl inte 40 det är kanske med senare. Men ja, det är, är inte det Jackson 5? Jackson Five, Albi there. Nej, Nej du det, får det, Four Topstormeter, men Aha, okay. det är i alla fall den typen av glad och intensiv betydelse. varför inte? Allt ja. annat är skit. Ja. Kan man ha så här vi kan ha liksom titanium Mot reaktionen alltså på eländet menar Ja. Det? Ja, ah, okay, men okay. för att jag tänker att man, ska man ut och motionera till exempel Och börjar lyssna på radio som under en Ja perfekt well. Speciellt om det är vampyrer Då är det ännu bättre <laughs> <laughs> Ja men, ja, men det, är en, det är en god tanke Jag tänkte ju så här omedelbart när, när jag hörde den här frågan att Ja, men det är självklart så ska jag ju spela sån här postapokalyptisk musik och då är det, det första jag tänker på är The Ink Spots och mm. I Don't Wanna Set The World On Fire. Men det är för, typ först på en, väldigt många av mina sp spellistor. Exakt. Det är så klassiskt och det är så uppenbart så jag gillade din idé bättre faktiskt att ta motpolen där. Jag. Ja. jag tycker också äh, det finns väldigt mycket musik som Inte lyssnas på idag. Man, man, man kan ju passa på. Alltså, menar, är du, äh, har du lyckats starta en radiokanal, mm. äh, spelar den musiken du gillar. Ja. Tvinga folk att lyssna på house he dygnet runt om det är så. Det Nej, en radio. Tvinga inte folk att <skratt> lyssna på house. Det är annorlunda i hela det Jag menar, är, det är ju. Jag, jag skulle kanske inte välja house heller. Men Sa inte du precis att det finns elände nog ändå? <skratt> <skratt> jag tycker det är så jävla Ah, nej, men jag förstår din tanke. Jag gör, gör det som du ja Men vad skulle du kalla radiostationen Jag Tänkte på det. På vägen hit så var jag lite så här inne och vägde på: Åh, Hej igen! Är du i liv idag igen? Typ ja. Någonting i det. <laughs> ja, tänkte... Alive again, nice see! Ja, nice, nice. Jag tänkte lite så här: Music for the not quite dead yet. <laughs> <Eller> <laughs> men det är lite långt kanske, jag vet inte. Ska jag ta något med pds då? Eftersom jag <laughs> <Yeah>. <laughs> Not so partially deceased. Ja just det. just det. det Ja men det är så Sen så fick vi ytterligare faktiskt en fråga från Chris Cross eh, som skrev så här Tror ni att man skulle kunna titulera sig zombies expert om man spelar en massa zombiespel? Till exempel Resident Evil, Killing Floor, The Walking Dead och sånt där. Jag eh, spontant säger eh, nej. Jag säger, man skulle kunna kalla sig själv för spelexpert mm. Men det är väldigt mycket eh, Alltså det finns ju givetvis Mycket strategier sånt som man kan ta till lärdom Från eh, Till exempel Left for Dead Att det är bra att hålla ihop i en grupp Och Visst. sånt där eh, Men, men vänta, Var det inte den som utspelade sig i ett shoppingmål Nej det är eh... Left for Dead har ju bland annat kapitel är jag tror det? det är, tvåan, ja. där du är Men principen är ju där Att du vill aldrig vara utan din grupp Nej, men eh, man kan ju vara expert på spel Men inte på Zombies ja, Det Nej. är väldigt mycket som eh, Många steg att gå från att vara bra Med handkontroll till mm. att vara bra med vapen mm. Och det vi har pratat om framförallt Är att man ska ju kanske undvika De situationerna som de är i Att vi, vi, vi har väl nästan Tycker jag i alla fall fastställt Att uh, undvika är det viktigaste Och ja, det är väldigt Alltså löft läst av oss har ju väldigt mycket av det där undvikande att du ska ja. du ska försöka ta dig igenom byggnader och sånt där. Du har ju ändå ett mål du ska till. Ja. Men att undvika är ju jätteviktigt i det spelet. Mm, precis. Så kanske. Nej det. men alla de här spelen som går ut på det finns ju väldigt mycket skjutarspel som går ut på att du ska meja dig igenom med högljudda vapen. Det är ju ingen bra idé. Så att ja, du får en viss typ av expertis men det är fortfarande stora informationsblock som du hoppar över. Ja, plus att uh, smitt det är väldigt lite som är alltså, både Left 4 Dead och Last of Us kan man ju se bli mm. blir biten så dör. Det ju, men och jag tänkte på Resident Evil också. Mm. Det är mycket mer meja och det är inte så mycket skjuta i huvudet utan du kan liksom ha hjälp dem. Mm. Och du, då, du kan ta lite stryk innan du dör. Det är ju inte riktigt verkligheten här heller. Nej. Ja, du, det kommer ju en jättevåg med påbyggnader bland annat för diverse spel eh, Black Ops och eh, Red Dead Redemption. Och sådär. Alltså det, det är väldigt mycket av det som går ut på det här action-elementen som mm. Elika nämnde tidigare. Eh, och på det blir man nog inte någon expert. Och även om man spelar alla typer av zombiespel som det finns så kanske... Nej, nej. Vi är tveksamma va? Ja. ja. Se inte jag att jag inte vill spela Left for Dead med någon som är zombiespelexpert. <laughs> För det är jag mer än gärna. Jag tycker det är ett <håll> riktigt bra spel. Ja. ja. Det var lyssnafrågorna och med det så tänkte vi avrunda dagens avsnitt. Om det blir ett avsnitt två, ja, vad borde vi ta upp på det avsnittet? Och framförallt så är det här, det finns ju ingen brist på intressanta och nördiga ämnen direkt. Så att vi tänkte att om ni hör av till oss och lämnar förslag på en ämne som ni tycker att vi borde prata om. Ta också med det här, vad är det som vi kan ge er som lyssnare? Vad är det ni vill veta? Vad är det för någonting matnyttigt som vi skulle kunna ta upp i relation? till det ämnet, yeah. det är det som gör det unikt det vill vi veta om ni vill höra av er till oss, gör det via bloggen Det kan ni nå oss via pixelviking.se går också bra att twittra till oss jag finns på I Figgy. Sofia, var är du någonstans? Jag är pixelviking ja, och tills dess vi har det bra och var försiktiga där ute allt behöver inte laddas om det hade varit att komma in zombies nu. Men <laughs> <laughs> oh. jag, jag har en penna och ett glas med vatten.